Gamla testamentið Dómartífabilið Lesið er að hluta til úr útgáfu hins íslenska bibljufélags frá 1973 en aðalega úr útgáfu bibljufélagsins frá 1981. Lestur gamla testamentiðsins hófst árið 1977 og laugðan 23. mars 1987. Lesturinn og frágangur var undir hjá Blindrabókasafni Íslands. Jósúa bók, landið unnið, Jóhann Guðmundsson les. Fyrsti kafli. Eftir andláta Mósí þjóns Drottins málti Drottinn við Jósúa Núnsón, þjónustumann Mósí á leið. Mósi þjöldminn er andaður, rís upp og far ána Jordan með allan þennan líf í landið sem ég gaf þeim Hver það stað er því stíð á, mun ég gefa yður eins og ég sagði Mósi. Frá eyðimörtinni og Líbanon, allt til fljótsins mikla, ef frát fljótsins, allt land heti það, allt til hafsins mikla mót skal skan land í ná. Engin mun standast fyrir þér alla ævidaga þína. Svo sem ég var með Mósi, svo mun ég og með þér vera. Ég mun eigi sleppa fyrir hendinni nýja yfirgefa þig. Verð þú hugröstur og örugur því að þú skalt skifta meðar þessa líðs landi því er ég sór feðrum þeirra að gefa þeim. Verð þú aðeins hugröstur og harla örugur að gæta þess að breyta eftir öllu lögmólinu því er mósið þjótt minn fyrir því lagu. Vík eigi frá því, horki til hægri nýja vinstri til þess að þér lánist vel allt sem þú tekur þér fyrir hendur. Egin skal lögmálsbók þessi víkja úr munni þínum, heldur skal þú huglega hann um daga og nætur, til þess að þú gætir þess að gjöra allt það sem í henni er skrifar, því að þá mynd þú gæfur hljóta á vegum þínum og breyta výturlega. Hefi ég ekki bóðið þér, verð þú hugraustur og örlugur, lát egi hugfallast og óttast egi því að dróttinn guð er með þér í öllu sem þú tekur þér fyrir hendur. Þá bauð Jósúa tilsjónamönnum líðsins á þessa leið. Þar er þum allar herrbúðurnar og bjóður líðnum og segið búið yður veganesti því að þrem dögum líðnum skuli þér fara yfir ána jórdan svo að þér komist inn í og fáið til eignar landið sem dróttinn guð yðar gefur yður til eignar. En við Rúpenita, gavíta og Halva ættkvísl manasi mælti Jósúa á þessa leið. Minnist þess sem Mósi þjótt drottins bauðiður er hann sagði Drottin Guðiðar mun veita yður hvíld og gefa yður þetta land. Konur yðar, börn yðar og búsmali skal verða í landi því er Mósi gaf yður hínu megin jórdanar en þér skuli fara hert tíðar fyrir bræðurmiðar Allir þér sem votttærir eruð og veita þeim fulltingi. til er drottin veit fyrir bræðrum í hvíld eins og yður og þeir hafa líka tekið landi til egnar land það sem drottin guð í þar gefur þeim. Þá skuluð þér snúa aftur í egnaland í og setjast þar af í landinu sem Mósi þjóttn drottins gaf í þurr hinumegin austan meginn. Þeir svörðu Jósúa á þessa leið. Við skulum gjöra allt sem þú býður oss og fara hvert sem þú sendir oss, eins og við í öllu hlítum Mósi svo viljum vera okk líða þér. Veri drottin Guð þinn með þér eins og hann var með Mósi. Hver sá er þerskallast gegn skipun þinni og hlýðir ekki orðum þínum í öllu sem þú býður oss skal lífláttinn verða, verðu aðeins hugröstur og örugur. Annarkabli Jósóa Núnsson sendið tvo njósnarmenn leynilega frá sittím og sagði farið og skoði landið og Jericho. Þeir fóru og komið í hús portkonu einnar Rahapjönd og tókuð sér það gistingu. Konunginum Jericho var sagt Sjá hingað komið menn nokkur í kveld af Ísæðarsmönnum til þess að kanna landið sendi þá konungurinn í Jerukó til Rahab og létt segja henni Selfra mennina sem til þín eru komnir þá er komnir eru í hús þitt því að þeir eru komnir til þess að kanna allt landið En konan tók mennina báða og leyndi þeim og hún sagði Sattir það menn komu til mín en eigi vissi ég hvaðan þeir voru og er lokastildi vorgalliðun í rökkurinu fóru mennirnir burt Egi veit ég hvert þeir hafa farið. Veit ég þeim eftirför sem skjótast þá munið þeir ná þeim. En hún hafði leitt þá upp á þakið og falið þá undir hörjúrstarleggjum sem breyttir voru á þakið. Menn konungs veittu þeim eftirför veginn til jórdanar að vöðunum og borgarhliðinu var lokað þá leitarmennir voru útfarnir. Áður en njósnarmennir gengu til hvílu gekk hún til þeirra upp á þakið og sagði við þá. Ég veit að drottin hefur gefið yður land þetta og að ótti við yður er yfir oss komin og að allir landsbúar hræðast yður. Því að frétt höfum við að drottin þurkaði fyrir yður vatnið í Sefhafi, þá er þér fóruð af Egistalandi og hvað hafi þér gjörð við Amorita konungana tvo, þá Sihón og ók, hinu megin Jórdanar, að þér eittu þeim með öllum. Síðan mér herðum þetta er æðra komin í brjóstvor og engin hugur er í nokkru manni þegar yður skal mæta því að drottin Guð er Guð á himnum uppi og á jörðu niðri. Sverðiði mér nú við drottin að fyrst ég síndi ykkur miskun þá skuluð þið og miskun sína húsi föður míns og gefið mér um það óbriðugt merki að þið viljið láta föður minn og móður bræður minn og sístur halda lífið og alla þá sem þeim heyra og frelsa oss frá dauða. Mennið svörðu henni við, við setjum líf okkar í veð fyrir yður ef þú lætur ekki vittnast erindi okkar og þegar drottinn gefur oss land þetta þá skulum við auðsina þér miskun og trúfesti. Þá let hún þá síga í festi út um gluggan því að hús hennar stóð við borgarmúrin og sjálf bjó hún úti við múrinn Og hún við þá, haldi til fjalla svo að leithæramennir finn ykkur ekki og leynist þar 3 daga uns leithæramennir eru aftur hórnir. Eftir það geti þið aftur þar í leiðar ykkar. Mennir sögðu við hana. Lausir viljum við vera eins þess er þú lést okkur sverja þér. Nema svo verði að þegar við erum komum inn í landin, þá bindir þú í gluggan, þann er þú lést okkur síga útum, festina, þessa rauðu og kallir saman í hús þitt föður þinn og móður og bræður þína og allt heimilisfólk föður þíns. En gangi nokkur út fyrir hústir þínar, þá er hann sjálfur valdur að dauða sínum en við sýknir en verði höndlöð á nokkur þann sem í þínu húsi er þá skal dauði hans verða gefin okkur að sök og ef þú lætur vittnast erindi okkar þá erum við lausir þess eins er þú lést okkur sverja þér Hún um sagði, svo skal vera sem þið segið let hún þá síðan fara og þeir gengu burt en hún batt rauðu festina í gluggan. Gengu þeir þá á burt og heldu til fjalla og dvöldust þar þrjá daga uns leitarmennið voru aftur heim hornið. Höfðu leitarmennið leitað þeirra alla leiðina en ekki fundið. Hörfu þá þessir 2 menn aftur og gengu niður á fjallunum og fóru yfirum og komu til Jósóa Núnssonar og sögðu honum frá öllu eða fyrir þá hafi komið og þeir sögðu við Jósúa drottinn hefur gefið allt landið og síð hendur en það hræðast allir landsbúar oss. 3 kabli Morgunin eftir reis Jósúa Árla lögðu þeir nú upp frá sittin og komuð á Jórdan hann og allir Ísraðansmenn og voru þar um noktina áður en þeir færu yfirum. En að þrem dögum liðnum fóru tilsjónar mennirnir Um allar herrbúðunar og búðu lífnum og sögðu. Þegar þér sjáið sáttumáls ökk drottins guðsýðar og levítar prestana bera hana, þá leggið upp frá þessum stað og farið á eftir henni. Láttið þó vera um 20.000 áluna bíl millum íðar og hennar og komið ekki nærri henni. Megið þér þá vita hvaða veg þér eigið að fara því að þér hafið aldrei farið þann veg áður. Þá sagði Jósúa við líðin Helgið yður því að á morgun menn drottin gjöra undursamlega hluti meðalíðar. Og við prestan sagði Jósúa, takið upp sáttmálsörkina og farið yfurum á undan líðnum. Þeir tókuð þá upp sáttmálsörkina og fóru yfurum á undan líðnum. Drottin sagði við Jósúa Í dag mun ég taka til að mikla þig í auksín Alls Ísraels, svo þemi mig ég vita að ég er með þér eins og ég var með Mósi. En bjóð þú prestunum sem bera sáttmárs örkina á þessa leið, þegar þér komið í Vassbrúnina í Jórdan, þá nemið þar staðar í áni. Og Jósúa sagði við Ísraelsmenn, komið hingað og heyrið orð drottinnis guðs íðar. Og Jósúa mælti, Að þessu skulið þér vita mega að lifandi guð er á meðal íðar og að hann vissulega mun stökkva burt undanýður kananýtum, hetýtum, hefýtum, perisýtum, gilgásýtum, amorýtum og jebúsýtum. Sjá sáttmáls ork kanns sem er dróttinn aldrar veraltar mun fara á undanýður út í jórdann. Veljið yður nú tólmenn af ætt hvíslum Ísraels, einn mann af ætt hvísl hverri og þegar prestarnir sem bera sáttmáls örg drottins, hann sem er drottin allrar veraldar, stíga fæti í vatn Jórdanar, þá mun vatnið í Jórdan stöðvast, vatnið sem ofanar kemur og standa sem veggur. Fólki tók sér nú upp sínum til þess að fara yfir um Jórdan og prestarnir sem báru sáttmálsörkina fóru fyrir líðnum. Og ef þeir sem örkina báru komað Jórdan og prestarnir sem báru örkina drá fótum sínum í vatnsbrúnina en Jórdan flóði yfir alla bakka, allan kornskurða tíman, þá stóðu vatni kirt Það er ofan að kom og hófst upp sem vekkur mjög langt burtu við Atamborgina sem mikur hjá Sartan en það sem rann yfir til vassins á slettlendinu Sartasjós rann allt til þurðar og líðurinn fór yfir um gengt Jeriko en prestarni sem báru sáttmársörg drottins stóðu kyrrir á þurru mitt í jórdan meðan allur Ísrael fór yfir um á þurru þar til er allt fólkið var komið yfir um jórdan Fjórði kafli Þegar allt var komið yfir um Jórdan mælti drottin við Jósúa á þessa leið, veljið yfir tólmenn af línum, einn mann af ættkvísla eð hverri og bjóðið þeim og segið, takið upp tólf steina hér úr Jórdan miðri á þeim stað þar sem prestarnir stóðu kyrrir og berið þá yfir um meðiður og setið þá nýður þar sem þér hafið nástað í nótt. Þá kallaði Jósúa 12 sem hann kvatti til af Israelsmönnum einn mann af ætt hverri og Jósúa sagði við þá farið fyrir örk Drottins guðsígar út í Jordan miðja og taki hverr ír einn stein hér á herðar eftir tölu ætt kvísla manna skal þetta vera táknað meðal líðar þegar sínr við að spyrja á síðan og segja hvað eiga steinar þessir að jarðteina þá skulið þér segja við þá það að vatnið í jórdan stöðvaðist fyrir sáttmárs örg drottins, þá er hún fór yfir jórdan. Vatnið í jórdan stöðvaðist og þessir steinar skuli vera Ísraelsmönnum til minningar æminlega. Og Ísraelsmenn gjörðu svo sem Jósúa bauð og tóku tólf steina upp úr Jórdan miðri eins og drottin hafi lagt fyrir Jósúa eftir tölu ættkvísla Ísæðismanna og báru þá yfirum með sér þangað eða þeir höfður náfstað og settu þá þar nýður. Og Jósúa resti tólf steina í Jórdan miðri á þeim stað sem prestarnir þeirri sáttmárs örkina báru hafðu staðið og eru þeir þar enn í dag. En prestarnir sem örkina báru stóð í jórdan miðri, uns öllu því var lokið sem drottin hafið boðið Jósua að segja líðnum, sangvænt öllu því sem Mósi hafið boðið Jósua. Og líðurinn flýtti sér að fara yfirum og er allur líðurinn var komin yfirum, þá fór og örk drottins yfirum og prestarnir sem fóru fyrir líðnum. Rúbin senir, gaðsynir og hálfættkvísl manasi fóru hertíadir fyrir Ísraelsmönnum eins og Mósi hafði fyrir þá lagt. Um fjör tíu þúsundir vígbúina manna að tölu heldu þeir yfir á Jerikofallu fyrir augliti drottins til hernaðar. Á þeim degi miklaði drottin Jósúa í auksín alls Ísraels og þeir óttuðust hann alla æfi hans eins og þeir höfðu óttast Mósið. Drottin sagði við Jósua bjóð þú prestunum sem bera sáttmáls örkina að stíga upp úr Jórdan. Bauð Jósua þá prestunum á Malti stíð upp úr Jórdan og jafnstjóð sem prestanir er báru sáttmáls drottins voru komnir upp úr Jórdan og þeir höfðu stíð fótum á þurft land fjall vatnið í Jórdan aftur í farvegsin og hún flúði sem áður yfir alla bakka. Lýðurinn kom upp úr Jórdan á tíunda degi hins fyrsta mánadar og setti búði sínar í Gilgal við östur takmörkinn á Jericho. Og steinana tólf eftir höfðu tekið upp úr Jórdan reisti Jósua í Gilgal. Mælti hann þá til Ísraelsmanna á þessa leið. Þegar sínur í þar á síðan spyrja feður sín og segja hvað eiga steinar þessir að jarðteina þá skuli þér gjöra það kunnugt og segja Ísrael gekk á þurru yfir ána jórdan með því að drottin Guð íðar þurkaði vatnið jórdan fyrir yður þar til eftir voru komnir yfrum eins og drottin Guð íðar gjörði við sef hafið er hann þurkaði það fyrir oss þar til er við vorum komnir yfrum til þess að allar þjóðir á jörðu mættu vita að hönd drottins er sterk svo að þær óttuðust drottin Guð íðar alla daga 5. kapli Allir konungar Amorita þeirra er bjöggu fyrir vestan Jórdan og allir konungar Kananita sem búa við hafið herðu að drottin hefði þurkað vatnið í Jórdan fyrir Ísæðalsmönnum unns þeirra voru komnir yfirum. Þá kom þeim aðra í brjóst og þeim fjelst hugur fyrir Ísæðalsmönnum. Í það mund sagði drottin við Jósúa Gjörð þér steindnýfa og umsker Ísræðismenn öðru sinni. Jósúa gjörði sér þá steindnýfa og umskar Ísræðismenn á yfirhúðarhæð. En svo var orsökk til þess að Jósúa umskar þá að allur líðurinn sem af Egiptalandi fór, karlmönninnir allir výjirmenn höfðu dáið í eðimörkinn á leiðinni eftir að þeir voru farðnir af Egiptalandi. Allir þeir er þaðan fóru hafu verið umskornir en allir þeir sem fæðist höfðu í eyjumörkini á leiðinni eftir brottfjör þeirra vekið til landi höfðu eigi verið umskornir í 40 árr fóru íslælandsmenn um eyjumörkina uns allt það fólk allir víginmenn er farið höfðu af elgíslandi voru dánir því að þeir hlýttu ekki raust Drottins þess vegna hafi Drottinn svarið þeim að þeir skulddu ekki fá að sjá landið sem hann sór þeirum þeirra að gefa oss land sem flýtur í mjólk og hunangi en hann hafði látið sonu þeirra koma í þeirra stað þá umskar Jósúa því að þeir voru óumskornir þar er þeir höfðu eigi verið umskornir á leiðinni er gjörvall fólkið hafði verið umskorið heldur þeir kyrru fyrir hver á sínum stað í herrbúðunum umst þeir voru grónir þá sagði drottin með Jósúa Í dag hef ég velta viður bryggsli Egipta, fyrir því heitir þessi staður Gilgal fram á þennan dag. Þegar Ísraelsmann hafðu sett búður sínar í Gilgal, heldur þeir Páska á Jeríkovallum inn fjórtánda dag mánarins að kveldi. Og daginn eftir Páska áttu þeir ósýr brauð og baka korn á gróðri landsins innvitt þennan dag. Dægin eftir þraut manna eftir átu af gróðri landsins og upp frá því fengu íslefalsmenn ekki manna heldur átu þeir af gróðri kanalands það árið. Það bar til eða Jósúa var standur hjá Jeríko að hann leit og sá hvar maður stóð gegnt honum með brugðisverð í hendi. Jósúa gekk til hans og sagði við hann Hvort er þú vor maður eða af óvinnu vorum? Hann svaraði Nei Heldur er ég fyrirliði fyrir hessvei drottins. Nú er ég komin. Þá fjall Jósúa fram á ásjónu sína til jarðar, löyt og sagði, hvað vilt þú herra mæla við þjón þín? Þá sagði fyrirliðin fyrir hessvei drottins við Jósúa, drag skó þína á fótum þér, því að það er heilagur staður er þú stendur á. Og Jósúa gjörði svo. Sjötti kabli Hliðum Jericho hafði verið lokað og var borginn harðlókuð vegna Ísraels manna svo að enginn maður komst þar út ný inn. Þá saði drottin við Jósúa, sjá nú gef þér Jericho í þínar hendur, konung hennar og kappa. Og þér skulið allir výrmenn ganga kringum borginna, hringin í kringum borginna einu sinni, svo skal þú gjöra í sex daga og sjöprestar skulu bera sjö lúra og rúshornum fyrir örkinni og sjöönda daginn skulu þeir ganga sjö sinnum kringum borginna og prestarnir þeyta lúrana. Og þegar rúshornið hverður við þá skar allur líðurinn æpa herófmikið, jafnstjótt og þér heyrið lúðurljómin. Möð þá borgalmúrin hrynja til grunna og líðurinn meiga upp ganga hver þar sem hann er staddurð. Þá lét Jósúa Núnsson kalla prestana og sagði við þá Þér skulu bera sáttmáts örkina og sjö prestar skulu bera sjö lúra og hrúðshornum fyrir örk drottins og við líðin sagði hann farið og gangið gringum borgina en þeir sem hertíadir eru skulu fara fyrir örk drottins. Er Jósúa hafði talað til líðsins, gengu sjö prestarnir, þeirir báru Lúrana sjö og rútshornunum fram fyrir augli drottins og þeyttu Lúrana en sáttmálsörk drottins fór á eftir þeim. Þeir, þeir sem hertíar voru gengu á undan prestunum, þeim sem Lúrana þeyttu en múurinn fylgdi eftir örkinni og var í sífellu blásið í Lúrana og Jósúa bauðu líðnum á þessa leið. Því að skurðu ekki æpa heróp og enga háristi gjöra og ekkert orðmæla fyrir en ég segi við yður æpið nú heróp. Þá skurðu þér æpa heróp og hann lét fara með örk drottins ringin í kringum borginna einu sinni. Síðan gengum enn til herbúðana og voru um nóttina í herbúðunum. Jósu að um morguninn. Tókun og prestatnir Örk drottins og prestatnir sjö þeirri báru Lúrana sjö og hrúshörnunum fyrir Örk drottins gengu og þeyttu Lúrana í sífellu og þeir sem hertíðar voru genga á undan þeim en múurinn fylgdi eftir Örk drottins og var í sífellu blásið í Lúrana. Þeir gengu og einu sinni kringum borginna annan daginn fóru síðan aftur til herbúðana svo gjörðu þeir í sex daga. Hinn sjöunda dag rísu þeir þegar listi af degi og gengu með sama hætti kringum borgina sjö sinnum. Þennan daginn gengu þeir sjö sinnum kringum borgina, en í sjöunda sinnið þeyttu prestatni lúrana. Þá sagði Jósua við líðin, Æpi nú heróp því að drottin hefur gefið yður borgina, en borgin skal með banni helgu drottni og allt sem í henni er. Pórkona Rahab einn skal lífi halda svo og allir þeir sem með henni eru í húsinu því að hún lendi, sendi, mönnunum er við er sendum. Gætiði þar aðeins fyrir hinnu bannfærða að þér eigið gyrnist neitt af því og takið það og leiðið með því bannfæring yfir herrbúðir Ísraels og stopnið þeim í ógæfu. Allt silfur og gull og allir hlutir sem af eiri eða járni eru gjörðir skulu vera drottni helgadur og koma í fjahýstu drottins. Þá eftir líðurinn herróp og þeir þekktu lúðranna og er líðurinn herði lúðurljóminn eftir líðurinn herróp mikið. Hrundi þá múrin til grunna en líðurinn gekk inn í borginna hver þar sem hann var stattur. Þannig unnuð þeir borginna og þeir bann þærðu alls sem í borginni var bæði karla og konur Unka og gamla, naut og sauði og astna með sverðseggjum. En við mennina tvo er kannað höfður landis að Jósúa, þar er hús portkonunar og leiðið burt þaðan konuna og alla þá sem henni heyra eins og þýð sóruð henni. Fóruð þá sveinarnir, þeir eru njósnað höfðu og leiddu raha burt, föður hennar og móður, bræður hennar og alla þá sem henni heyrðu þeir leiddu hana burt, afla ættmenn hennar og settu þá fyrir utan herbúðir Israels. En borgin brenndu þér í eldi og allt sem í henne var. Aðal silfur og gull og hluti þá sem af eigeri eða járni voru gjörðir lögluðu þér í féhysslu hús Drottins. En portkonunni Rahab og ætliði föður hennar gaf Jósúa líf svo og öllum þeim er henni herfu. Og bjó hún og niðjar hennar meðal Israels upp því fram á þennan dag fyrir því að hún leyndi sendimönunum er Jósua hafi sent til þess að kanna Jericho Í það listi Jósua þessari bannfæringu Bölvaður sé sá maður fyrir drottni sem fer til og reysir að nýju þessa borg Jericho Frumgetning sinn skal hann missa þegar hann leggur undirstöður hennar og yngsta son sinn er hann reysir hlið hennar En rottinn var með Jósúa og barst orstýr hans um allt landið. Sjöndi kabli En Ísraelsmenn fóru svíksamlega með því bannfærða. Akan, Karmíson og Sabadíassonar, Seraksonar af Júta ættkvísl, tóku að finnu bannfærða. Upp tendraðist þá reyði drottins gegn Ísraelsmönnum. Nú sendi Jósúa menn frá Jeriko til Æi sem er hjá Bethavenn fyrir austan Betil og sagði við þá farið og kannið landið og mennitir fóru og könnuðu að í. Þeir snýru aftur til Jósúa og sögðu við hann. Látt ekki allan líðin fara upp þangað, hérubild tvær eða þrjár þúsundir manna geta farið og unnið að í. Ómakka eigi allan líðin þangað því að þeir eru fálíðaðir fyrir. Þá fóruð þangað hérumbyll þrjár þúsundir manns af líðnum en þeir flýðu fyrir AI mönnum. Og AI menn feldu hérumbyll 36 menn af þeim og eldu þá frá borgarlýðunu alla leið að grjót námunum og unnu sigur á þeim í hlýðinni og þá aðraðist líðurinn og varða gjaldi. Jósúa reyðu klæði sín og fjöll fram á ásjónu sína til jarðar fyrir örg drottins og láðar til kvelds hann og öldungar Ísraels og Jössum old yfir höfu sér og Jósua sagði Æ drottin Guð hví leittir þú líð þennan yfir Jórdan ef þú selur oss nú í hendur amorítum til þess að þeir gjöri útann við oss og að við hefðum látið oss það að linda að vera kyrrir hinu megin Jórdanar. Æ drottin hvað á ég að segja nú þegar Ísraels hefur orðið að flýja fyrir ófunum sínum og þegar kananítar og aðri langsbúar spyrja þetta munu þeir umkringja ás og afmá nafnvort af jörðinni hvað ætlar þú að gjöra til þess að halda uppi þínu mikla nafni Drottin sagði við Jósua Rýst upp Hví líkur þú hér fram á ásjónu þína Ísrael hefur syngað þeir hafa roðið sáttmóla minn þannig er ég baut þeim að halda Þeir hafa tekið að finna bannferða. Þeir hafa stólið, þeir hafa lengt því og lagt það hjá sínum munum. Fyrir því, fá Ísraðarsmenn eigi staðist fyrir ófunnum sínum, heldur leggja þeir á flókta fyrir þeim því að þeir eru í banni. Ég vil eigi vera með yður eftir þetta ef þér eigið eigi hinu bannferða sem meðal yðar er. Rýst þú upp, helga þú líðin og seg. Helgið yður til morgundagsins Því að svo segir drottinn Ísraelsk vöð Bannferðir hlutir eru hjá þér Ísrael Þú myndi egi fá staðist fyrir óvinnum þínum Unns þér hafi komið Hinnum bannferður hlutum burt frá yður Á morgun snemma Skulið þið lettir verða áfram Eftir ættkvíslum yðar Og svo ættkvísl sem dróttin lætur hlutfalla á, skal ganga fram eftir kynþáttum og sá kynþáttur sem dróttin lætur hlutfalla á, skal ganga fram eftir ættum. Og af þeirri ætt sem dróttin lætur hlutfalla á, skulu karlmennir ganga fram hver úta fyrir sig. En þann skal brenna í eldi sem hið bannferðar finnst hjá svo og allt sem hann á, því að hann hefur rofið sáttmála dróttins og framið óhæfuverk í Ísrael. Jósúa reis árla morgunin eftir og leiti Ísrael fram hverja ættfísl út að fyrir sig. Kom þá er plöður Júta ættfíslar. Þá leiti hann fram kynþáttu Júta og komi plöður Serax kynþáttar. Þínast leiti hann fram kynþátt Serax hverja ætt út að fyrir sig og komi plöður Sapti ættar. Síðan leiddi hann fram ætt hans hverr út af fyrir sig og kom þá upp plutur Akans, Karmísonar, Sabdísonar, Serakssonar af Júta ættkvísl. Þá sagði Jósúa við Akan: Sonur minn, gefðu drottni Israels guði dýrðina og gerðu jötningu fyrir honum. Seg mér hvað þú hefur gert, leyn me engu. Akan svarði Jósúa og sagði: Samlega hef ég syngað gegn drottni í Ísraelskuði, svo og svo hef ég gjörð. Ég sá meðal herfánsins þagra skýttju, síni arska, 200 sikla silvus og gullstönga eina er vó 50 sikla. Ég ágyndist þetta og tók það og sjá það er fólkið í jörðu í tjaldi mínu og silfrið undir. Jósua sendi þá sendi menn þangað. Þeir runnu til kjaldsins og sjá það var fólkið í kjaldi hans og silfrið undir. Og þeir tókuð það úr kjaldinu og færðu það Jósúa og öllum Ísraelsmönnum og lögðu það nýður frammi fyrir drottni. Þá tóku Jósúa, Akan, Seraksson, Silfrið, Skikjuna, Gullstöngina, Svona hans og Dætur, Uxa hans, Astna og Söðfjæ, Svo og Tjald hans og allt sem hann átti, í viðurvist alls Ísraels og fórum með það upp í Akordal þá sagði Jósúa hví hefur þú stopnað oss í ógælu dróttinn stopni þér í ógælu í dag og allur Ísraels landi hann grjóti og þeir brendu þá í eldi og grýttu þá gjörðu þeir steindis mikla yfir hann og er hún þar enn í dag og dróttinn létt að henni brennandi reyði sinni Fyrir því heitir þessi staður Akordalur allt fram á þennan dag. Áttundi kabli Drottin sagði við Jósúa Óttast þú eigi og lát eigi hugfallast. Takk með þér allt herliðið og takk þig upp og far til AI. Sjá, ég mun gefa konungin í AI, fólk hans, borg og land í þínar hendur. Og þú skalt fara með æ og konung hennar eins og þú fórst með Jericho og konung hennar. Þómi ég þér taka herfóng það og fjena þann sem þar er yður til handa. Settur launsáttur að baki borgarinnar. Þá tók Jósúa sig upp með allt herlýðið og held til æ. En Jósúa valdi nú 30.000 hraustra manna og sendi þá af stað um nóttina og lagðið svo fyrir þá. Sjáuð til! Þér skurðu líka í launsa átri að baki borgarinnar en verið ekki mjög langt frá borginni og verið allir viðbúnir. Sjálfur mun ég fara til borgarinnar með alla mína menn og er þér fara út í móti ás eins og hér fyrra sinnið munum við erflýja undan þeim. Og þér munum veita ás eftirför, uns fyrir höfum tekt á burt frá borginni því að þér munum segja Nú flýja þér fyrra oss eins og hér fyrra sinnið og við er munum flýja fyrir þeim. Þá skulið þið spretta upp úr launnsátrinu og taka borgina því að drottinn guð yðar mun gefa hana á yðar vald. En er þér hafi tekið borgina herskildi, skulið þið leggja eld í borgina, gjöri það sem drottinn segir, geður nú gætur að ég hef bóðið yður það. Sendi Jósúa þá nú af stað og fóruð þið í launnsátríð og námur staðar milli betil og æg. Vestanvert við AI En Jósúa hafðist við um nóttina meða liðsins Morgunin eftir reis Jósúa árla og kannaði liðið Fór hann þínar sjálfur og öldungar Ísraels fyrir liðinu upp til AÝ Og allt herrliðið sem með honum var fór upp þangað Hjældu þeir fram þar til er þeir komu geng borginni Þar settu þeir herbúðu sínar fyrir norðan AI og var dalurinn millir þeirra og æ. Þínæst tók hann um fimm þúsundir manns og setti þá í launnsáttur millir Betil og æ vestanvert við borginna. Þeir fylltu nú liðinu öllum hernum sem var fyrir norðanborginna og aftur liðinu fyrir vestanborginna. En Jósúa fór þessa sömunótt ofan í daginn miðjan. Er konungurinn í æ varð þessa vís Það við borgar menn hraðan á, rísu og fóru út í móti Ísrael til orustu hann og allt hans lið á ákveðnum stað gengt Jórdan Danum. En hann vissi ekki að honum var búin launnsátt að borgar baki. En Jósúa og allur Ísrael letust býða ósegur fyrir þeim og flýðu á leið til eyðu merkurinnar. Voru þá allir menn er í borginni voru fattir til að reka flóttan og vektu þur Jósúa eftirför og letu tegjast burt frá borginni. Varð engin maður eftir í AI og Betel, sá er eigi færi eftir Ísrael, skildu þeir eftir opna borginna og vektu Ísrael eftirför. Þá sagði drottin við Jósúa, rétt þú út spjót það sem þú hefur í hendi þér gegn AI því að ég mun gefa þér hana á vald. Og Josúa réttði út spjóti sem hann hafði í hendinni sér gegn borginni og þá spratt launsáðurs líðið hratt upp úr stað sínum, skunduðu þeir af er hann rétti út höndina fóru inn í borgina og tóku hana lögðu því sem skjótaði eld í borgina En er ai menn snýru sig við sáu þeir rauk lagðu upp á borginni til himins og brast nú þróttur svo að þeir máttu í hóra áttina flýja og liðið sem flúið hafði til eyðimerkurinnar snérist nú í móti þeim er reikið höfðu flóttan Ennur Jósúa og allur Ísraels sáu að launnsáturs liðið hafði tekið borginna og að reikinn lagðu upp að borginni þá hörfuð þeir aftur og gjörðu áhlaup á AI menn Hinnur koma þá og úr borginni út í móti þeim og urðu þeir nú milli Ísræðars sem umkringdu þá á alla vegu Feldu þeir þá svo að enginn var eftir skilin sá er undan kæmist eða forðaði lífi sínu. En konunginum í AI náðu þeir lifandi á sitt vald og fóru með hann til Jósúa. Er Ísræðal hafði drepið alla AI búa til á Víðavangi í Eyðimörkinni, þánga sem þeir höfðu veitt þeim eftirför, Og þeir voru allir fardinir fyrir sverðs eggjum svo að enginn þeirra var eftir, þá hurfu allir Ísraelsmenn aftur til AI og felldu íbúana með sverðs eggjum. Og allir þeir sem fjallu á þeim degi bæði karlar og konur voru 12.000 manns allir AI búar. Jósúa dró ekki að þessir höndina sem hann hélt á spjótinu unnsan hafði gjör eitt öllum AI búum. En fjönaðanum og herfangið því er í borginu var að rændu Ísraelsmenn séð til handa eftir boði drottins því er hann hafi lagt fyrir Jósúa. Jósúa brendi að og gjörði hana að æminlegri grjótrúu eigði rúst fram á þennan dag. Og komungin í að í lét hann hengja á tré og lét hann hanga til hverðs. En um sólalagsbýl bauði Jósúa að taka líkama hans ofan að trénu. Köstuðu þeir honum út fyrir borgallýðið og gjörðu yfir hann steindins mikla og er hún þar enn í dag. Jósúa reisti drottni Ísraelsk uði altari á Ebalfjalli eins og Mósi þjótt drottins hafði bóðið Israelsmönnum samkvæmt því sem skrifaði er í lögmálsbók Mósi, altari af óhugnum steinum er jártól hafði ekki verið bóðið að og þegar fornuðu drottni brenni fornum á því og slátrúðu heilla fórnum og hann skrifaði þar á steinana eftir þitt af lögmáli mósi því að hann hafði skrifað í auksin Ísraels manna og allur Ísrael öldungar hans, tilsjónamenn og dómarar stóðu báðu megin við örkina gegnt levítaprestunum er, er, er báru sáttmálsörk drottins bæði útlendir og innbornir annar helmingurinn utan í Garisím fjalli og hinn helmingurinn utan í ebalfjalli, samkvæmt því sem Mósi þjótt drottins hafi bóðið að blessa Ísraels líð. Og eftir það las hann upp öll orð lögmálsins, blessununa og vannfæringuna, samkvæmt öllu því sem skrifaði er í lögmálsbókinni. Ekkjört orð að því er Mósi hafi bóðið var úr felt. Jósúa las að allt upp fyrir öllum söpnuði Ísraels, einni fyrir konum og börnum og útlendingum þeim er með þeim höfðu farið. Níundi kabli Þegar allir konungar þeir sem bjuggu hinum megin jórdanar í fjallendinu, á láglendinu og á öllu strandlendinu við hafið mikla gegnt í Lípanon, hettítar, Amoritar, Kananitar, peresítar, Hefitar og Jebusítar spurðu þetta þá söpnuðust þeir saman allir sem einn maður til þess að berjastu Jósúa og Ísra er en Íbúar í Gipuón fréttu hvernig Jósúa hafði farið með Jer Jeriko og A.I. beittu þeir nú líkast lægð fóruð þeir og fengu sér veganesti tókuð gamla seki á astna sína og gamla ripna og samanbundna vínbelgi og gamla bætta skó á fætur sér og fóru í gömur fött og allt brauð sem þeir höfði nesti var hart og komið í móla. Fóru þeir á fundi Jósúa í herrbúðirnar í Gilgal og sögðu við hann og Ísæðarsmenn. Við erum komnir frá fjarlægu landi, gjörið nú sáttmóla við oss. Þá svörðu Ísæðarsmenn hefði í tönum vera má að þeir meðal meðalvór. Hvernig megum við þá gjöra sáttmála við yður? Þá sögðu þegar við Jósúa, við erum þjónar þínir. Jósúa sagði við þá, hverjir eru þér og hvaðan komið þér? Þeir sögðu við hann, við þjónar þínir erum komnið frá mjög fjarlægu landi fyrir sakin naps drottins guðstíns því að við erum hirt hans getið svo og alls þess er hann gjörði egyptum sem og þess hvernig hann fór með báða Amorita konungana sem byggu hinum egin jórdanar. Þá síhón konung í Hespón og óg konung í Basan sem bjóð í Astarót. Fyrir því sögðu öldungar vorir og allir íbúar landsvors, viðvors, takiðiður veganesti og farið til fundar við þá og segið við þá við erum þjónaríðar gjörið nú sáttmála við oss. Sjáið hér er brauðvort þeir tóku þá ný bakað ost til nestis að heiman þá er við lögðum á stað á víðar fund en sjá nú er það hart orfið og komið í mola og vínbelgir þessir voru níyr þegar vér létum á þá en sjá nú eru þeir farnir að rifna og þessi klæði og skór vorir eru slyttir ornir á þessari afar löngu leið. þá tóku ísaelsmenn nokkuð af næsti þeirra En atkvæða dróttins leytuðu þeir ekki. Hérd Jósua þeim þá fríði og gjörði þann sáttmála við þá að hans geti láta þá lífi halda og höfusmenn safnaðarins bunduð það svartögum við þá. Þremdögum eftir að þeir höfðu gjörð þennan sáttmála við þá spurðist það að þeir væru þar úr greindinni og að þeir byggju mitt á meða þeirra. Ísraelsmenn lögðu þá upp og koma á þriðja degi til borga þeirra En borgir þeirra voru Gýpjón, Kefýra, Berót og Kyrjad Éarím. Og Ísraelsmenn drápa þá eigi því að höfðsmenn safnaðarins hafðu svarið þeim gríf í nafni dróttins Ísraels guðs. Möglaðu þá allur söpnuðurinn gegn höfðsmönnunum. Þá sögðu allur höfðsmennirnir við gjörfaldan söpnuðinn. Við höfum svarið þeim gríf í nafni dróttins Ísraels Fyrir því megum við nú eigi snerta þá. Þetta munum við, við þá gjöra og láta þá lífi halda svo að eigi komi yfir ós reyði vegna eigiðsins er við erum sólum þeim. Og höfðsmennir sögðu fjöskulu lífi halda og þeir urðu viðarhögsmenn og vasperar fyrir allan söpnuðin eins og höfðsmennir höfðu sagt þeim. Þá let Jósúa kalla þá og mælti við þá á þessa leið. Hvís vikuð þér oss er þér sögðuð. Við erum eigum heima mjög langt í burtu frá yður þar sem þér þó búið mitt á meðalvor. Fyrir því skulle þér nú vera börvaðir og í jafnan vera þrænar upprá þessu bæði bíðar högsmenn og vassberar fyrir hús Guðismins. Þá svörðuðu þér Jósu og sögðu Ós þjónum tínum var frá því sagt að drottin Guð þinn hefði heitið Mósi Jóni sínum að gefa yður all landir en eiga öllum landsbúum fyrir yður. Fyrir því urðum ég hrættir um lífvort, fyrir yður og tókum því þetta til brags. En nú erum er á þínu valdi, farð þú með oss svo sem þér þykir gott og rétt vera. Og Jósúa fór með og frelsað þá úr höndum Ísræðismanna svo að þeir dræpu þá ekki. Og hann gjörði þá á þeim degi að viðarhauksmönnum og vassbjörum fyrir söpnuðinn og fyrir alltari drottins á þeim stað er hann mundið til velja og er svo enn í dag. 10 kafli Er Adonísedek konungur í Jerusalem frétti að Jósua hefði unnið æg og gjörur eitt hana að hann hefði farið með æg og konung hennar eins og hann fór með Jeriko og konung hennar og að Gíbeón búar hefðu gjörð frið við Ísrael og byggju meðar þeirra, þá eru þeir mjög hrættir. Því að Gíbeón var stórborg, engu minni en konungaborginar og hún var stærri en ai og allir borgarbúar reysti menn. Sendi Adonísedeg konungur í Jerusalem þá til Hóhams konungs í Hebrón, til Pílams konung í Jarmut, til Jafía konungs í Lachis, og til Debrís konungs í Eglon og leð segja þeim, komið til mótsuðnig og veitir mér fulltingi að við erum eigin vinna Gíbu hann því að hún hefur gjökt frið við Jósua og Ísraels menn. Þá söfnuðu saman fimm konungar Amorita og fóru þangandi öllu liði sínu konungurinn í Jerusalem, konungurinn í Hebrón, konungurinn í Jarmút, konungurinn í Lakís og konungurinn í Eglon settu þeir um Gíbuon og tóku að herja á hana. Gíbu honn menn sendu þá til Jósúa í herbúðirnar í Gilgan og létu segja honum Slá ekki hendi þinni á þjónum þínum kom sem skjótast oss til hjálpar og veit hos fulltingi því að allir konungar Amorita þegar er búa í fjallendinu hafa safna saman í móti oss. Þá fór Jósúa frá Gílgal með allt liðsitt og alla kappa sína. Drottin sagði Jósúa, þú skalt ekki hræðast þá því að ég mun gefa þá í þínar hendur. Engin þeirra mun fá staðist fyrir þér. Jósúa kom nú að þeim að óvörum því að hann hért áfram ferðinni allanóttina frá Gílgal og drottin gjörði þá ferðsfulla fyrir Ísrael og að byrðu þeir mikinn ósögur fyrir Gíbjón en hinn er eldu þá í áttina til stífsins er liggur upp að bet hórun og feldum enn á flóttanum allt til aðseka og Makeda. En eftir flýðu fyrir Ísrael og voru á leið nýður frá bet hórun þá lét róttinn stóra steina þalla yfir þá að himni alla leið að aðseka svo að voru fyrir fleiri, er fjallu fyrir haglsteinunum, en þeir er Ísraelsmenn drápu með sverfseggjum. Þá talaði Jósu að við drottin þann dag er drottin gaf Amorít á vald Ísraelsmennum og hann mælti í áherðn Ísraels. Sól, statt þú kyrr í Gíbuon og þú túl í Aja-Londal og sólinn stóð kyrr og túnið staðnaði uns líðurinn hafði hefnt sín á óvinnum sínum Svo er skrifað í bókina réttláttu Þá staðnaði sólin á miljum himni og hraðið sér eigi að ganga undir nær því heilan dag og engin dagur hefur þessum degi líkur verið horki fyrir nýr síðar að drottin sketti láta að orðu manns því að drottin barðist fyrir Ísrael Jósúa fór þó aftur til herrbúðana í Gilgal og allur Ísrael með honum. Konungarnir fimm er fyrvar getið, flýðu og lendust í hellinum hjá maketa. Þá var Jósúa sagt svo frá, konungarnir fimm eru fundnir þegar leynast í hellinum hjá maketa. Þá sagði Jósúa, veltið stórum steinum fyrir hellismunnan og setjið menn við hann til að gæta þeirra. En sjálfur skulu þér eigi staðar nema, veitið óvinnum eða eftirför, vinnið á þeim sem aftastir fara og látið þá ekki komast inn í borgir sínar því að dróttinn guð í þar hefur gefið þá yður á vald. Er Jósúa og Ísraelsmann hefðu unnið mikinn sígur á þeim svo að þeir voru frá með öllu en þeirra þeim er undan hefðu komist hefðu farið inn í víkjörtu borginnar Þá snýri allt liðið aftur til Jósúa í herbúðunnar við makheta, heilu og höldnu þorði engin framar orðamæla gegn Íslaðins mönnum. Þá sagði Jósúa Opnið hellismunnan og leiðið þessa fimm konunga út til mín úr hellinum. Þeir gjörðu svo og leiðtu þessa fimm konunga til hans úr hellinum konungin í Jérusalem, konungin í Hebrón, konungin í Jarmút konungin í Lakís og konungin í Eglon og eftir hafðu leikt konunga þessa út til Jósúa þá kallaði Jósúa saman alla menn í Ísrael og sagði við fyrirlega hermannana þá er með honum hefðu farið komið hingað og stígið fæti á háls konungum þessum hefur gengur þá fram og stígu fæti á háls þeim þá sagði Jósúa við þá óttist ekki og látið ekki hugfallast verið hughröstir og öryggir því að svo mun drottin fara með alla óvinni í þar er þeir bergist við eftir það let Jósúa drepa þá og er hann hafið líflátti þá get hann hengja þá út á fimm tré og henguð þeir í trjánum allt til hvels ennir komið var undir sólalag böðu Jósúa taka þá ofan að trjánum þá köstuðu þeir þeim í hellin sem þeir höfðu lenst í og báru síðan stóra steina fyrir hellismunnan og eru þeir þar enn í dag. Þennan sama dag vann Jósua maketa og tók hana herskildi og hann bann þærði konung hennar svo og borgina og alla þá menn sem í henni voru. Lét hann engan undan komast og með konungin í maketa fór hann eins og hann hafði farið með konungin í Jerikó. Síðan fór Jósúa og allur Ísrael með honum til maketa, til lífna og herjaði á lífna og drottinn gaf einni hana í hendur Ísrael svo og konung hennar og hann tók hana herskildi og draf alla þá menn í henni voru. Lét hann þær engan komast undan og hann fór með konung hennar eins og hann hafi farið með konunginn í Eriko. Því næst fór Jósúa og allur Ísrael með honum frá Lýpna til Lakís og settist um hana og herjaði á hana. Og drottinn gaf Lakís í hendur Ísrael og hann vann hana á örundegi og tók hann herskildi og drap alla menn sem í henni voru öldungis eins og hann hafði farið með Lýpna. Þá fór Hóram konungur í geser til liðs við Lakís en Jósúa feldi hann og lið hans svo að enginn þeirra komst undan. Þínast fór Jósúa og allur Ísrael með honum frá Lakís til Eglon og þeir settust um hana og herjuðu á hana. Og þeir unnu hana samdægust og tóku hana herskildi og alla menn er í henni voru, bannfærði hann þennan samadag dag, öldungis eins og hann hafi farið með Lakís. Þá fór Jósúa og allur Ísraðir með honum frá Eglon til Hebron og þeir herjuðu á hana og þeir unnu hana og tóku hana herskildi og þeir felldu konung hennar og alla íbúana í borgunum þar umkverfis og alla menn sem í henni voru svo að engin komst undan öldungis eins og hann hafi farið með Eglon og hann bandfærði borgina og alla menn er í henni voru. Þá snýri Jósúa og allur Ísrael með honum aftur til Debýr og herjað á hana. Náði hann henni og konungi hennar og öllum borgunum þar umhverfis á sitt vald. Feldu þeir þá með sverfseggjum og bannferðu alla menn er í henni voru svo að enginn komst undan. Eins og hann hafði þar með Hebrón svo fór hann of með Debýr og konung hennar og eins og hann hafði þar með Lípna og konung hennar. Þannig braut Jósúa undir sig landið allt, fjallendið, suðurlandið, láglandið og hlíðarnar og hann felldi alla konunga þeirra svo að enginn komst undan og bann þærði allt sem lífsanda dró eins og drottinn Ísaleskluð hafi bóðið honum. Og Jósúa lagði undir sér land allt frá Katis Barnija til, til Gasa og allt gósinland til Gýbjón og alla þessa konunga og land þeirra vann Jósúa í einu því að drottinn Ísraelskvöð fyrir Ísrael. Snerinu Jósúa og allur Ísrael með honum aftur til herrbúðana í Gílgal. 11. kapli Þegar Jafin konungur í Hasór spurði þessi tíðindi, gjörði hann orð Jóbab konungi í Madon, svo og konunginum í Simrón og konunginum í Axaf og kóngunum sem fyrir norðanbjöku í fjallendinu, á slettlendinu fyrir sunnan, kynirett, á láglendinu og á dórhæðum út við hafið. Kalanítum bæði fyrir austan og vestan, amorítum, hetítum, perisítum, jebósítum í fjallendinu og hefítum neðan undir Hermon í misbalandi. Hjeldu þeir af stað með allansinn herr var það mannfjöldi svo mikið sem sandur á sjávaströnd, höfðu þeir fjölda, hesta og vakna. Allir þessir konungar áttur með sér stefnu, fóru síðan og settu herrbúðis hínar allir samt hjá merumvötnum og byggust að eiga orustu við Ísraegl. Þá sagði drottin við Jósúa, ekki skalt úr hræðast á, því að morgun í þetta mund mun ég láta þá alla liggja fallna frammi fyrir Ísraegl. Þú skalt skera sundur hásínarnar á hestum þeirra og brenna vakna þeirri eldi. Og Jósúa kom að þeim óvrum hjá Mermón vötnum með allansinn her og gjörðu þeir áhlaup á þá. Og drottinn gaf þá í hendur Ísrael og þeir unnu sigur á þeim og eldu þá allt til Sýton, hinnar miklu og til Mesrifót, Magi og alltustur í Mísbidal og þeir felldu þá svo að enginn af þeim komst undan og Jósúa fór með þá eins og drottin hafi sagt honum hann skar sundur hásýnarnar á hestum þeirra og brendi vatna þeirra í eldi þá snjæri Jósúa aftur og vann Hazor og felldi konung hennar með sverði en Hazor var fyrrum höfuborg allra þessara konungsvíkja Og þeir felldum alla menn er í voru með svernseggjum með því að þeir bannfærðu þá. Var engin lifandi sála eftir skilinn og hasór brendi hann jeldi. Jósua náði á sitt vald öllum borgum þessara konunga svo og konungunum sjálfum og hann felldi þá með svernseggjum með því að hann bannfærði þá eins og Mósi þjótt drottins hafi bóðið. Þóðlóðu Ísraelsmenn ekki eld í neinar þær borgir sem stóðu upp á hæðum nema hasór eina, hana brendi Jósúa en öllu herfándi úr borgum þessum rændu Ísraelsmenn séð til handa svo og fjönaðanum en menn alla feldu þeir með svers eggjum um sér hefðu gjör eitt þeim. Létu þeir enga lifandi sálu eftir. Eins og drottin hafði bóði Mósi þjóni sínum Svo hafði Móse bóði Jósúa og svo gjörði Jósúa. Hann er dekkjört ógjört að því sem drottin hafði bóði Móse. Þannig lagði Jósúa undir sig allt þetta land, fjallendið, allt söðurlandið, allt gósenland, láglandið, sléttlendið, svo að Ísraels fjöll og láglandið sem að þeim liggur frá Skallabergi sem liggur upp til Seir, til Bal, Gað í Líbanómsdal undir Hermón fjallið og öllum konungum þeirra náði hann á sitt vald, vann sigur á þeim og lét drepa þá. Um langar hríð átti Jósúa í orustu með konunga þessa, engi var svo borg er friðsamlinga gengi Ísæðismönnum á vald, nema hefítar, þeir er byggu í Íbjón. Allt unnu þeir með hernaði, því að þá var frá drottni komið, að hann stælti hjörtu þeirra til að fara í móti Ísæðil til bardaga, til þess að þeir yrðu vægðanlöst bannfæðir og djör ettir eins og drottinn hafði bóði Móse Í það mund fóru Jósúa og etti anarkítum úr fjallendinu við Hebron og Debir, úr Anab úr öllum Jútafjöllum úr öllum Ísraðisfjöllum Jósúa bannfæði þá ásamt borgum þeirra Engir anarkítar urðu eftir í landi Ísraðismanna aðeins í Gaza gat og aðstót urðu nokkrir eftir Jósúa vann allt landið öldungis eins og drottin hafi boði mósi og Jósúa gaf það Ísæðismönnum til egnar hverri allkvísl sinn hluta eftir það létti ófriði af vandinu Tórtikabli Þessir eru konunga landsins þeir er Ísæðismönn unnu sigur á og tóku lönda af hínum egin Jordanar, Östanmegin, frá Arnorá til Hermónfjalls og allt slettlendið austanmegin Sihón, Amorita konungur sem bjóð í Hesbón og ríða landið frá Aroer sem liggur á bakka Arnonár og dalnum miðjum og halvu gíli með Jabbóká sem er á landamærum Ammonita og slettlendinu að genisaritt vatni að austanverðu og að vatninu á slettlendinu saltasjó að austanverðu, suður undir bet, jesimót og til suðurs að piska hlýðum. Sömmunleðist land konungs í basan sem var eitt þeirra refætas er eftir voru og bjó í astarót og edrei og réð yfir Hermón fjöllum. Salka og öllu basan að landa með um gesúra og makatíta og yfir hálfi gíli að landamærum Sihons konungs í Hesbon, Mósi þjóð drottins og Ísæðismenn hafði unni sigur á þeim og Mósi þjóð drottins hafði gefið rúpenítum gavítum og hálri ætkvísl mannassi landi til eignar Þessir eru konunga landsins þeir eru Jósúa og Ísæðismenn unni sigur á fyrir vestan jórdan frá Bálgat í Líbanonsdal til Skallabergs sem liggur upp til Seyr En landið gaf Jósúa allt kvíslum Ísraëns til egnar eftir skiptingu þeirra. Í fjallendinu, á láglendinu, á slettlendinu, í fjallar hlýðunum, í eyðimörkinni og í söðurlandinu, land Hethýta, Amorýta, Kananýta, Perisýta, Hevýta og Jebúsýta. Konungurinn, Konungurinn í Jerikó 1. Konungurinn í æí sem er hjá Betil 1. Kongurni Jerusalem 1 Kongurni Hebron 1 Kongurni Jarmut 1 Kongurni Latís 1 Kongurni Eglon 1 Kongurni Geser 1 Kongurni Deil 1 Kongurni Gedder 1 Kongurni Horma 1 Kongurni Arad 1 Kongurni Lýbna 1 Kongurni Atulam, ett. Kongurni Makeda, ett. Kongurni Bertil, ett. Kongurni Tapua, ett. Kongurni Hefur, ett. Kongurni Arfeg, ett. Kongurni Saron, ett. Kongurni Maton, ett. Kongurni Hasor, ett. Kongurni Simrón Merom, ett. Kongurni Axaf, ett. Konungurinn í Tanag 1, konungurinn í Megidó 1, konungurinn í Ketis 1, konungurinn í Jokkneam hjá Karmel 1, konungurinn í Dór í Dórshæðum 1, konungur heiðingjana Gílgal 1, konungurinn í Týrsa 1, alls 30 og 1 konungur. Landinu skipt 13. kapli Þegar Jósúa var orðin gamall og nýjir af aldri saði drottin við hann, þú ert orðin gamall og nýjir af aldri en mjög mikið af landinu er enn óunnið, þetta er landið sem enn er eftir. Öll héruð fýlista og allt land Gesúra frá Sýhór sem rennur fram við Ekittaland að Östamörðu til landamæra Ekron í Norðri, það telst með landi Kananíta. Fimmhafingjar fylistana í Gaza, Astot, askalon, Gat og Ekron, svo og Avítari-Suri, allt land Kananita og Meara sem heyri sídóningum, allt til afek til landamera Amorita og land Gíblita og allt Lípanon í Östri frá Balgað, undir Hermonfjalli, allt þangað er leiðleikur til Hamad. Allir fjallbúarnir frá Líbanon til Mísrifóð, Majím, allir síðtón konungar. Ég mun stökkva þeim burt undan Ísraels mönnum. En legg þú á hluti og skipt því meðal Ísraels til Egnar eins og ég hef bóðið þér. Skipt þú nú landið þessu til Egnar nýju ættkvíslunum og hálri ættkvísl Manassi. Með hálri ættkvísl Manassi hafa rúpinítar og gavítar fengið sinn eignarfluta en Mósi gaf þeim hínu megin jórdanar, austan megin. Mósi þjóttrottins gaf þeim hann, landið frá Aroer sem liggur á Bakka, Arnonár og borginni sem liggur í Dallnu miðjum og allt slettlendi frá Medeba til Dýbon. Svo og allar borgir er átti Sihon, Amorita konungur er sat í Hesbón allt til landamæra Ammonita. Ennfremur gíli að og land Gesúra og Makatita, Hermonfjöll og allt Basan til Salka. Allt konungsriki ógs í Basan sem sat í Astaroth og Edrei. Hann var einn eftir að refa ítum en Mósi vann sigur á þeim og stökktu þeim burt. Aftur á móti stökktu Ísraels Gesúrum og makatítum ekki burt en þeir búa gesúrar og makatítar meðal Ísraels allt fram á þennan dag. En ættkvísl, Levi, gafan hann ekkert óðal. Elf forni dróttins Ísraels guðs eru óðal hans eins og hann hét honum. Móse fekk kynkvíslum Rubens svona land eftir ættum þeirra, fenguð þeir land frá Aroer sem liggur á bakka Arnonár, Og frá borginni liggur eftir dalnum Miljum og allt sléttlendið hjá Metepa. Hespon og allar borgirnar þar umhverfis sem liggja á sléttlendinu Dipon, Bamót, Bal, Betbalmeon Jassa, Ketimót, Mefat, Tivjataim, Shipma, Sheretshahar á fellun í dalnum og bet, Peor, fiskahlifar og bet Jesimót. Enfremur allar borgir á slettlendinu og allt konungsriki Sihons, Amorita konungs sem sat í Hesbon, og Mósi vann sigur á á samt höfðingjum Midianita, Evi, Rekim, Súr, Húr og Repa. Jördlum Sihons sem byggu í landinu. Ísæðismenn drápu og spásagnamannin Bíliam Beósson við Sverdi auðvík annara er fyrir feldum og vestur takmörgum Rúbenssona réð Jórdan allaveið. Þetta er óðar Rúbenssona eftir ættum þeirra, borginnar og þorfinn sem að liggja. Mósi fekk Kingfist Gals, Galssonum, land eftir ættum þeirra, fengur þeir land sem hér segir Jáser og allar borginnar í Gíliad og hálft land Ammonita allt til Aroer sem liggur fyrir austan Rappa og frá Hesbón til Ramad Mispi og Betóním og frá Manahím til Lítibýr landamæða. En í dalnum Bet Haram, Bet Nimra, Sukkot og Safón leifarnar að konungsríki Sihons konungs í Hesbón og jordan á mörgum alltaf suðurenda genisarætt vats, austanmegin, Jórdanar. Þetta er óðalgáð svona eftir ættum þeirra og þorpin er að liggja Móse fekk hálri ættkvísl manasi land fekk hálf kynkvísl manasi svona land eftir ættum sínum sem hér segir land þeirra náði frá mahanæm yfir allt basan allt konúsriki ógs konús í basan og öll ja í storp sem liggja í basan 60 borgir en fremur Everhart Giliað og Ashtaroth og Etrai höfðu staði konungsríkis Oaks í Basan. Þetta fengu Maki synir Manasseh sonar, helmingurna Maki sonum eftir ættum þeirra. Þetta voru lönd þau er Móse úthlutavi á Móabsvöllum hinum eign jordannar gegnt Jeríkó austan megin. Jordanar, gent Jericho, en ættkvís Levi gaf Móse ekkert ónal drottinn ísraelsk guð er óðal þeirra eins og hann hefur heitið þeim Fjórtandi kabli Þetta er það sem Íslaðismenn fenguð að arvleið í Kanalandi, það sem Elisar prestur Jósúa nússon og ættjöðingar kynkvísla Íslaðismanna útlutuðu þeim með hlutkesti til arvleiðar eins og drottin hafi skipa fyrir með milligöngu Mósi um nýju kynkvíslinnar og hálfa Mósi hafði gefið tveimur kynkvíslunum og hálri óður hínum egin Jórdanar en Levitunum hafði hann eigi gefið óðar meðar þeirra. Jósefs sínir voru tvær kynkvíslir, Manasi og Efraim og Levitunum gáði þeir ekki hlut í landinu, heldur aðeins borgir til að búa í og beiti landið er lág undir þær handa fjenaði þeirra og skepnum eins og drottinn hafði bóði Mósi svo gjörðu Ísarsmenn og skiptu landinu. Þá gengur Júta sínir fyrir Jósua í Gilgan og Kaleb Jefúensson. Ken sýti, sagði við hann. Þér er kunnudum hvað drottinn sagði við Guðsmanni Mósi um mig og þig í Katis Barnea. Þá var ég færtur að er Mósi þjóttur rottinn sendi mig frá Katis Barnia að kanna landið O bari í hónum það er ég vissi sannast. En bræður mínir sem með mér voru, skjöldu hjörtu líðsins en ég fylgdi drottni guði mínum trúlega, og þann dag Sór Mósi og sagði, sannlega skal landað sem þú stegst fæti á, vera þín egn og svona þinna æfirlaga því að þú fylgdi drottni guði mínum trúlega, og sjá, nú hefur drottin áttið mig lifa, eins og hann lofaði í þessi fjörkju og fimm ár síðan drottinn sagði þetta við Mósi meðan Ísrael hefur farið um eiðimörkina og sjá nú hef ég fimm um áttrætt. Og enn í dag er ég eins hröstur og þegar Mósi sendi mér. Orka mín er enn hinn sama og hún var þá til að berjast og til að ganga út og inn. Gemmi nú fjallendi þetta sem drottinn talaði um þann dag því að þú lítir sjálfur á þandag. Angítar eru þar og stórar, eru víkir þar borgir, vera má að drottinn veitir mér fulltingi svo ég fáið stökktein burt eins og drottinn hefur heitið. Jósua blessaði hann og gaf Kaleb Jefunseni Hebron að Arleð. Fyrir því fekk Kaleb Jefunsson kensíti Hebron að Arleð og er svo enn í dag sökum þessa hann fildi ilrottne israelsk trúlega en hebron het áður kirjat arba eftir arba þeim er mestur var meðan amakita eftir það létti ófriði af landinu 15. kapuli hlutur sá er kinghvísli úta sona þeck er ther ættum þeirra lága landa með réttóms um sína í eyðumörk sýnst í landinu Suðurtagmorkin á landi þeirra fóru frá enda saltasjós, frá víkinni eða snýð til suðurs og lágu fyrir sunnan sportaðeikaskarð og yfir til sín og upp eftir fyrir sunnan kathes barnja og yfir til hesrón. Þaðan upp til atar og þínast í bóga til karka. Þaðan lágu þau yfir til asmón og allalei til eigiptalands ár og sívast lágu tagmorkin til sjávar. Þetta skulu vera landamerki þeirra að sunnan verðu. Austur takmörkin voru saltisjór, allt til þess er Jórdan fellur í hann. Norðurmörkin lágu frá nýrstu vík vatnsins þar sem Jórdan fellur í það, þaðan lágu takmörkin upp til Bet-Hogla og framhjá Bet-Arapa til að Norðanverðu og þaðan upp til Steins Bóhans Rúbenssonar. Þá lágu takmörkin upp til Debyr úr Akordal, Þaðan í norður til gílgar sem liggur þar gengt sem upp er gengið til aðdúmjum sem er sunnanvert við lækin. Þaðan lágu takmörkin yfir til en semisvalls og þaðan alla leið upp að rókil lind. Þaðan lágu landamerkin upp til hinnoms sonardals að Jebusita öxl sunnanverði þar heiti nú Jerusalem. Þaðan lágu landamerkin upp á fjallstindin sem er beint í vestur frá Hinnómsdal og við norðurendan á Refaimdal. Frá fjallstindinum byggðust landamerkin til Neftóavats Lindar og lágu þaðan til borgarinnar á Efron fjalli. Þaðan byggðust landamerkin til Bala, þar heitir nú Kirjad Jérím. Frá Bala lágu landamerkin í Boga, vestur til Segilfjalls og þaðan yfir að Öxl-Jérimsfjalls norðanerðri, það er Kesalón og þaðan aftur til Bet-Semes og yfir til timna. þá lágu landamerki Norður til Ekronsakslar þaðan Begðustöð til Síkrón og yfir til Balafjalls og alla leið til Jafnel og síðast lágu takmörkinn til sjávar. Vestur takmörkunum reði hafið mikla alla leið. Þetta voru landamerki Júta, Sónar, Hringin í kringum þau eftir ættum þeirra. Kaleb, Jefúneseni, gaf hann hlut meðal Júta-Sóna eins og drottinn hafði bóði Jósúa sem sé borg Arba, föður Anax, það er Hebron og Kaleb rang þaðan þrjá Sónu Anax, Sésai, Ahíman og Talai, afkomendur Anax. Þaðan fór hann móti debir búum en debir hétt áður kirjat Sefer. Kaleb sagði hver sem leggur kirjat Sefer undir sig og vinnur hana honum skal ég gefa aksa dóttur mína að konu. Þá vann ótt nýjel kenarsson bróðir Kaleb sporgina og hann gaf honum aksa dóttur sína að konu. Þegar hún skyldi heimfara með bónda sínum Ekkjaði hún hann til þess að hann skilti beigðast landsnokkus af föður hennar. Steig hún þá nýður á vastanum. Kalip spurði hana þá hvað viltu og hún svaraði Gemir gjöf nokkra af því að því þú hefur gefið mig til suður landsins. Gef mér því vatnsbrunna. Gaf hann henni þá brunna híð evra og brunna híð neðra. Þetta eru óðar kingvíslar júta svona eftir allt þeirra. Sýrstu borginar í kynkvísli Júdasona við landamæri Edóms í sögurlandinu voru. Kapsel, Edir, Jagur, Kína, Dimona, Adata, Ketis, Hazor og Jitnan, síf, Telem, Bealot, Hazor, Hadatta og Kerijót, Hessron, það er Hazor. Amam, Sema, Mólata, Hazar, Gatta, Hessmon, B. Pelett, Hazar Súal, B. og B. Sjókja, Bala, Íjum, Esem, Elotlað, Kesil, Horma, Siklag, Matmana, lepa Lebaót, Silhím, Aín og Rimmun. Alls tuttugu og nýju borgir og þorpin er að liggja. Á láglendinu, Estaól, Sórega, Asna, Sanóa og Engannim, Tapúa og Enam, Jarmut og Adulam, Soko, Aseka, Sarim, Atitaim, Getera og Getaróta mín, fjórtán borgir og þorfinn er að liggja. Senan Hatsa, Migdal, Gath, Díliam, Mispi og Jögtel, Lakís, Óskat, Eglun Kappón, Lahmas Kittlís og Getirót Beddakon Nama og Maketa 16 borgir og þorpin er að liggja Lípna, Eter Asan, Gifta Asna, Nesip Kegila, Axip og Maresa Nýjuborgir og þorpin er að liggja Ekron með smáborgum hennar og þorpum frá Ekron og vestur að hafi allt það sem er á hlýð við Astóð og Þorfinn er að líkja. Astóð með smáborgum hennar og Þorpum Gasa með smáborgum hennar og Þorpum, allt til í Egiptalans ár en vestur takmörgum réf hafið mikla. Í fjallendinu Samir, Jatir Sókó, Banna Kirjat, Sanna það er Depir Anab, Estimó anim, gósen, hólón og gíló, ellufu borgir og þorpin er aðlíkja. Árab, dúma, esiðan, janum, bett tapua, afheka, hunda, kyrjad arpa, það er hebrón og síjór, nýjuborgir og þorpin er aðlíkja. Maon, karmel, síf, júta, jesrel, jokteam, sanóa, kæinn, gípega og tímna, tíu borgir og þorfinn er að liggja halhúl, bett súr getur, marad bett anót og eltikón, sex borgir og þorfinn er að liggja kyrjad bal það er kyrjad íarím og rabba, tvær borgir og þorfinn er að liggja í eyðimörkinni bett arapa, mittím sekaka, níbsan Sallborgin og Engedý, sexborgin og þorpin er að liggja. En Jebusitana sem bjöngu í Jerusalem gáttu Júdasýnir ekki rekið burt fyrir því hafa Jebusitar búið í Jerusalem á samt Júdasónum fram á þennan dag. 16. Kabli Síðan komið plutur Jósefssona og hlutuð þeir land austan frá Jórdan gengt Jericho til Jericho vastna eiðumörkina sem líkur frá Jericho upp á Betel Frá Betel lágu landamerkinn til Lús, þaðan yfir til lands Arkita, til Atarótt, þaðan ofan á við og í vestur til lands Jafletita, að landamerum Bet Hóron, Neðri og til Geser og þaðan allaveg til sjávar. Sýnur Jósefs, Manasi og Efraim fengu óðar sitt. Þetta var land Efraim svona eftir ættum þeirra. Takmörk ættar óðast voru að austan Atirót, Attar til bet Hórun, Evri og takmörkinn lágu út að hafi. A norðan var miklimatallt, staðan byggðu landamerkinn af austur ávið til Tanan Síló og þar fram austur fyrir Jan Hoha. En frá Jan Hóha lágu þau ofan á við til Atarót og Narad, lentu hjá Jeríko og lágu þaðan að Jórdan. Frá Tapúa lágu landamerkin í vestur til kanalækjar og þaðan allalegi til sjávar. Þetta er óðal kynkvíslar Efraim Sona eftir ættum þeirra, auk þess borgirna sem skildar voru frá handa Efraim Sónum í ættaróðali mannesi Sona, allar borgirnar og þorpin er að lágu. En ekki rákuð þeir burt kanæítana sem byggu í geser fyrir því búa kananítar meðal Efraíms fram á þennan dag og urðu vinnuskyldir þrælar. Seidjándi kafli Kingvísl mannassi fekkir sín hlut því að hann var frumgetningur Jósefs, Magir frumgetningur mannassi, Fadi Gileads fekk Gilead og Basan því að hann var bardaga manur. O hinnir sínir Manassi fengur sín hlut eftir ættum þeirra sínir Abiesers sínir Helex, sínir Asriels sínir Sekems sínir Hefers og sínir Semita þessir voru sínir Manassi, Jósefssonar í Kardegin eftir ættum þeirra en Selof Hað Hefesson, Gileasonar Makiasonar, Manassisonar átti enga sonu heldur Dætur Einar og hétu þær Mahla, noa kokla milka og tyrsa Þægðingu fyrir Eerasar prest ljósúa Núlsonar og höfðusmennira og sögðu Drottinn bauð Mósea Jehos óðal meðal bræðra vorra gaf hann þeim þá eftir boði Drottins óðal meðal bræðra þegar þeirra Komu þá 10 á Manasse auk gíliar og basans sem liggja hinum eign jordanar með því að dætur Manasse fengu óðal meðal sona en gíliar land fengu hinir sýnir Manasse drandamerki Manasse lágu frá Asher til Mikmetha sem liggur fyrir austan Sikkem þaðan lágu landamerki til hægri til Herra sem bjóku í Manassi, En Teppua Teppua fekk Manasi en Teppua borg sem lágu í takmörkum Manasse Efraim fengu Efraim sínir, þá lágu landamerkinn yður að kanalæk fyrir sunnalækinn, þessar borgir heyra Efraim mitt á meðalborga Manassi. Það lágu landamerki í Manassi, norðan, með læknum og lei til sjávar. Það sem var að sunnaverðu átti Efraim er það sem var að norðanverðu átti Manassi og hafið réð takmörkum hans. Að norðanverðu lágu lönd þeirra að Asser, og að austamörðu að Issakar. En í Issakar og Asser fekk manasi, bet, sen og smáborginnar er aðlíkja. íbleam og smáborginnar er aðlíkja, íbúan í Dór og smáborginnar er aðlíkja, íbúan í Endór og smáborginnar er aðlíkja, íbúan í Tanak og smáborginnar er aðlíkja og íbúan í Megidó og smáborginnar er aðlíkja, það er hæðurnar þrjár. En ekki gáðu mana sig sínir stöggt íbúum þessara borga burt og þannig fengu kanaítar haldið bústað í landi þessu. En þegar Ísraelsmann eldust gjörðu þeir kanaíta sér vinnuskylda en rágu þá ekki algjörlega burt. Þá báru Jósef síni sig upp við Jósúa og sögðu, hví hefur þú ekki gefið mér nema eitt hlut og einn hlut að óðali og er ég þó fjörmannur þar sem drottinn hefur blessað mig allt til þessa. Jósúa sagði við þá, en ef þú ert orðins á fjörmennur, þá farð þú upp í skóin og rýttir það til bólstaða í landi Perisíta og Refahíta ef ofþröngtir orðum þig á Efraim fjöllum. Þá sögðu Jósef sinir, fjallendið nægir ás eigi því að allir kananítar, þeir eru á slittlendinu búa, það var járnvagna, bæði þeir sem búa í Betseann og þorpunum er aðlikja og þeir sem búa á Jésræl sléttunni þá sagði Jósua við hús Jósefs við Efraim og Manasi þú ert orðin fjölmennur og styrkur þinn er mikill þú skal fá meira en einn erðarluta því að fjallendi skal vera þitt ef það er skójuvaxið þá verður þú að rýðja hann þú mynd þá og eignast fjalladrauginn því að þú verður að reka kanna ít fyrst þeir hafa járnvækna og fyrst þeir eru sterkir. Ádjónd í kafli Allur söfnuður Ísæðismanna sapnaði saman í síló og reistu þeir þar samfundatjaldið enda höfðu lagt landið undir sig en ennþá voru eftir sjö ættkvíslir meðal Ísæðismanna sem eigi höfðu skipt arleð sinni. Jósúa sagði þá við Ísæðismenn Hversu lengi ætli þeir að vera svo tómláttir að fara ekki og taka til egnar land það sem drottin guð feðra yðar hefur gefið yður? Velji nú þrá menn af ættkvist hverri og mun ég senda þá út. Skulu þeir halda staf og fara um landið og skrifa lýsing á landinu með tilliti til þess að því á að skipta meðalderra. Skulu þeir síðan koma til mín aftur. Þína skulu þeir skipta því í sjö hluti. Júta skal halda sínulandi í söðri og hús Jósef skal halda sínulandi í norðri. En þér skulu skrifa lýsingur landsins í sjö hlutum og færa mér hingað, síðan mun ég varpa hlutum fyrir yður hér frammi fyrir augliti drottins, guðsvors. En levitarnir fá eigi hlut heldur heldurðu prestómul drottins óðalþyrða en Gath og Rúben og hálfættvíslu manasi hafa fengið sinn erðarluta hínu megin Jórdanar, austan megin, tannir Mósi þjótt dróttins gaffin. Þá tóku mennirnir er fóra að skrifa lýsingu landsins í upp og hjæld af stað og Jósúa bauð þeim og maldi fari nú og ferðist um landið og skrifi lýsingu þess komið síðan aftur til mín. Munið þá varpa hlutum fyrir yður hér frammi fyrir drottni í síló og menninnu hældi af stað og fóru um landi og skrifuðu lýsingu í bók eftir borgunum í sjö hlutum. Síðan komið þið til Jósúa í herbúðunnar í Síló og Jósúa varpaði hlutum fyrir þá í Síló frammi fyrir drottni og Jósúa skipti það landinu meðal Ísræðarsmanna eftir skiptingu þeirra. Kom nú upp hlutur Kingfíslar Benjamins Svona eftir ættjum þeirra og láða land er sem hlottnaðist milli Júta Svona og Jósef Svona. Landamerki þeirra voru að norðanverðu og þau lágu frá Jórdan og upp á hálsin fyrir norðan Jericho og þaðan vestur á fjöllin og allalegu til eyðimerkurinnar hjá Betaven. Þaðan lágu landamerkin yfir til Lús yfir á hálsin fyrir Sunnalús, það er Betel. Þaða lágur landamerkinn nýður til Atheroth Attar yfir á fjallið sem er fyrir sunnan bed Hóron neðri. Þá beigðust landamerkinn við og lágur í suðvestur frá fjallinu sem er fyrir sunnan bed Hóron og lágur allaleið til Kirjad Bal. Það er Kirjad Jérim borg Júdasona. Þetta voru vestur takmörkinn. Suður takmörkinn lágur frá út jæðrunum á Kirjad Jérim og lágu þau í vestur og gengu út að Neftóa-Vasslind, þá lágu landamerki nýður að Endafjallsins sem líkur anspænis Hinnomssonardal og Norðanvert í Refaimdal, þaðan nýður Hinnomsdal að Jebusíta Öxlsunnaverðri og þaðan nýður að Rógelind. Þaðan beigðust þá Norður á við og lágu til Enn Semes og þaðan til Gelílót sem, sem upp er gengið til Abtumin. Þaðan niður til Steinsbó hans Robinsonar, þaðan yfir á hálsin sem liggur gengt Araba norðamært og þaðan niður til Araba. Þaðalóu landamerki Norland fram hjá hálsinum hjá bet Hogla og alla leið að Nystuvík Saltasjós þar sem Jörðan fellur í han suður. Þetta voru suðurtakmörkinn. Að austan verðu réð mörkum Þessi voru landamærin, hringin í kringum Arleð Benjamins eftir ættum þeirra. Borgir Kinnkvíslar Benjaminssona eftir ættum þeirra voru, Jeriko, Bet-Hogla, Emi-Kesis, Bet-Araba, Semarim, Betil, Avim, Para, Ofra, Kefar-Amoni, Ofni og Geba, Tólborgir og Þorpin er að liggja, Gíbuon, Rama, Berót, Misbe, Kefýra, Mósa, Rekem, Yrpil, Tarala, Sela-Elef, Jebusita-borg, það er Jérusalem, Gíbeant og Kirjant, 14 borgir og þorpin er að liggja. Þetta var Aruleg Benjaminssona eftir ættum þeirra. Nítjándi kapli Nash komu plutur Simeons, kynkvísla Símiuns sona eftir ættum þeira en Arruleif herra lág inn í Arruleif Jútar sonar miðri. Þir fengu Beserba og Sepa Mólata Hasar súal Bala Esem Elthólað Betúl Horma Siklak Bet Markabót Hasar Súsa Bet Lepaút og Sarúhem 13 borgir og þorfinn er aðlíkja. Æinn, Rimmón, Eðter og Asan, fjórar borgir og þorfinn er aðlíkja. Auk þess öll þauð þorp er lágu kringum borgir þessar allt til banat ber rama sögurlandsins. Þetta var arulegð kynkvíslar Simeon Sona eftir ættum þeirra. Arulegð Simeon Sona var nokkur hluti af landsluta Júdasona Því að hluti Júdasona var ofstofur fyrir þá og fenguð því sinni Sýmjóns aruleið í miðri aruleið þeirra. Þá kom upp þrjóðir hluturinn, það var hlutur Sebulónssona eftir ættum þeirra og náður landamerki aruleiðar þeirra allt til Sarið. Og landamerki þeirra lágu í vestur upp til Marala, þaða nú til Dabbesett og lendu hjá læknum sem rennur fyrir austan Jóknjaðum. Til östur, aftur á móti, gengt upprá sólar, lágu frá Sari til landamæra Kísló Tabor, þaðan til Dabirat og þaðan upp til Jafía. Þaðan lágu þau östur, móti upprá sólar, yfir til Gat Hefer, til Ed Kasín, síðan til Rimmon sem nær allt í nega. Og landamarki beigðu þar við norður til Hannatón og allari til Gifta El Dals á samt Katat, Nahalal, Simrón, Jitala og Betlihem 12 borgir og Þorpin er að líkja. Þetta var Arleð Sebulon svona eftir ættum þeirra. Þessar borgir og Þorpin er að líkja. Þá kom upp fjörði hluturinn. Það var hlutur Ísakars Ísakars svona eftir ættum þeirra og land þeirra tók yfir Jésræl Klesulótt, Súnem Hafaræm, Sýjón Anakarat Rabbid, Kisjón, Ebes, Remed en gannim en Hatta og Beth Passes. Og landamerkin náðu til Tabor, Sahasíma og Beth Semes og allari til Jórdanar. 16 borgir og þorpin er aðlikja. Þetta var aruleið kynkvíslar Ísakarssona eftir ættum þeirra borgirnar og þorpin er aðlikja. Þá kom upp fimmti hluturinn, það var hlutur Kingvíslar Asserssona eftir ættum þeirra og land þeirra tók yfir Helgat, Hali, Beten, Aksaf, Allamelek, Ameat og Mísial og þau náðu vestur að Karmel og Sýhor Lýpnat. Það lágu þau í östur til Bert Dagon og náðu að Sebulon og Gifta Eldal í Norði. Bet, Emek og Negiel og lágu norður til Kabul, Ebron, Rehóp, Hammon og Kana, allt til hinnar miklu sídón. Þaðan beigðist að landamerkinn til Rama og allt til hinnar víkjur til borgar Týrus og þaðan aftur til Hósa og þaðan allari til sjáar frá því er Ak, Sýp, Héraði, Sleppir, auk þess Akkó, Afegg og Rehóp, 22 borgir og Þorpin er að líkað. Þetta var arulegð kynkvísar Asserssona eftir ættum þeirra þessar borgir og þorfinn er að liggja. Þá kom upp hluturinn. Það var hlutur Naftali, Naftali-ssona eftir ættum þeirra og landamerki þeirra lágu frá Helef, frá Eikunum, hjá Sannanim, Adami, Nekep og Jafnel, allt til Lakkum og allalegðið að jordan. Þaðan gengur landamærin í vestur til Asno og Tabor, þaðan út til Hukkók, náðu til Sebulons að Sunnaverðu, til Assers að Vestamverðu og til Júta við Jórdan gengt upprá sólar. Og víkir þar borgir voru Sittím, Ser, Hammad, Rakkat, Kinnirett, Adama, Rama, Hazor, Ketis, Edrei, en Hazor, Yrón, Migdal, Er, Horem, Bet Anad og Bet Semes, 19 borgir og Þorpin er að aðlíkja. Þetta var arleguð kynkvísla naftal í sóna eftir ættun þeirra borgirnar og Þorpin er að líka. Loks kom upp sjöndi hluturinn og var það hlutur kynkvísla danssóna eftir ættun þeirra og landamelkin að arleguð voru sóriða Estatól, í Semes Salabín Æjala, Gittla, Elón, Tímnad, Ekron, Eltheki, Gipitón, Balad, Jehut, Beneberak, Gattrimmon, Mejarkon og Rakkon á samt landinu gengt Jafó. En land danssona gekk undan þeim, þá fóru danssínur og herjuð á lesem unnu hana og tókuð hana herskildi, slóið síðan eksinni á hann og settust þar af og nefndu hann að Dan eftir nafni Dans föður þeirra. Þetta var arleð kynkvísla Danssona eftir ættum þeirra þessar borgir og þorfinn er að líkja. Er Íslaðinsmenn höfðu skift landinu öllu til ystu ummerkja, gáfið þeir Jósúa núnseni, óðal meðal sín. Eftir bóði drottins gáfið þeir honum borg þá er hann sjálfur kaus en það var tímnað sérra, í Efraimfjöllum hann byggði upp borginna og bjóð þar síðan Þessar voru arðuðirnar er þegar Elikassar prestur Jósúa Númsson og ættjöðingar kynngvísla Ísæðismanna útlutuðu með hlutkesti í síló framifirri drottni við dýr samfundatjálsins hafðu þeir nú lokið því að skipta landinu 20. kafli Brottinn talaði við Jósúa á þessa leið. Talar til Ísraels og seg, takkinn nú til gríðastaðina þá er ég hefð talað um við yður fyrir Mósi, að þangað með ég flýja vegandi, sára vangá, óviljandi hefur orði manni að bana svo að þessi hæli fyrir hefnanda. Hann má flýja í einhverja að borgum þessum og nema staðar rétt fyrir utan borgarliði og skýra þar frá máli sínu í áheyrn öldunga borgar þeirrar. Skulu þeir nú taka við honum inn í borgina og fá honum stað svo að hann megi búa hjá þeim. Og ef hefnandin eftir hann þá skuru þeir eigi framselja vegandan í hendur honum þar er hann óviljandi hefur orðið náunga sínum að bana og eigi verið óvinnur hans áður. Ó hann skali hafa alsetur í borgþeri þar til er hann hefur komi fyrir dóm safnaðarins þar til sá ældsti prestur í dáun sem þá er þá má vegandinn hverva aftur og fara heim til sínar borgar og síns hús þær er borgar er hann flýði úr þá helgu við Keretes í Galilæu á Nathali fjöllum she á Ephraim fjöllum og Kirjat Arba þar er Hebron á Judea fjöllum En hinnum við jórdanar gengði Eriko að austanverðu létu þegar að hendi beser í eyðumörkinni á sléttlendinu að kynkvísl Rúbens, Ramón í Gíliad að kynkvísl Gans og Gólan í Basan að kynkvísl Manasse. Þetta voru borginar sem tilteknar voru handa öllum íslæðsmönnum og útnefningum þeim er meðal þeirra dvöldust að þangað mætti flýja hvers á maður sem óviljandi hefði orðið manni að bana. Svo að hann virti ekki að deyja fyrir hendi hefnandans þar til er hann hefði staðið fyrir máli sínu frammi fyrir söfnuðinum 21. kafli Ætthövingi og lefitana gengu fram fyrir erlausar prest Jóhsua Núllson og ætthövingi af kynkvísla Israelsmanna og tæluðu þann til í Síló í Kana landi Drottinn bauði fyrir Mósi Að óskildi borgir gefa til bústafa svo á beitilandið er að þeim liggur hann það vorum. Þá gáu Ísæðismenn levitunum af óðurlum sínum eftir bóði drottins þessar borgir og beitilund þau er að þeim lágu. Nú komi Plutur ætta Kahatita og fengu þeir með að levituna sínir Arons Press með hlutkesti þrettan borgir hjá Júta Kingvísl Sýmjóns kynkvísl og Benjamins kynkvísl. Hinnir, Sýnir Kahans, fengum við hlutkjæsti tíu borgir frá ættum Efraims kynkvíslar og frá Dans kynkvísl og frá Hóri kynkvísl manasi. Sýnir Gersons fengum við hlutkjæsti þrettan borgir frá ættum Ísakars kynkvíslar frá Assir kynkvísl, frá Naftali kynkvísl og frá Hóri kynkvísl manasi í basan. Merari, Sýnir, fengum tólborgir eftir ættum þeirra frá Rúbens kynkvísl, frá Gaths kynkvísl og frá Sebulons kynkvísl. Ísagarsmenn gáu levitunum borgir þessar og beytilandið er að þeim liggur, eftir hlutkesti eins og drottinn hafið bóðið fyrir meðalgöngu Móse. Þeir gáu að kynkvísl Júdasona og að kynkvísl Simeonssona þessar borgir sem hér eru nabgreindar. Af ættum Kahatíta meða levitasona fengu Aronsinir þær, af því að fyrstir hluturinn flottnaðist þeim. Þeim gáðu þeir kyrjad Arba, er áttæði Arba, það er Anax, það er Hebron á Jútafjörlum og beitilandið umhverfis hana. En Akurland borgarinnar og þorpin er að henni lágu, gáðu þeir Kaleb, Jefune sinni til eignar. Sónum Aronspress gáðu þeir. Hebron sem var staður Vígsekra og beitilandið er að henni lágu. Lýpna og beithilandið er af hennilá, jættír og beithilandið er af hennilá, esteMOa og beithilandið er af hennilá, hólon og beithilandið er af hennilá, deafýr og beithilandið er af hennilá, asan og beithilandið er af hennilá, júkta og beithilandið er af hennilá og bedjshæmes og beithilandið er af hennilá, nýju borgir á þessum tveimur eitlggvistum. Að Benjamins Akkingvísl, Íbjón og Beytilandið er að henni lág, Gepa og Beytilandið er að henni lág, Anatót og Beytilandið er að henni lag, og Almón og Beytilandið er að henni fjórar borgir. Þannig hlutu sinir Arons prestarnir, þrettán borgir alls og Beytilönd er að þeim lágum. Að því er snettir ættir þeir að Kahalssona er töldusti levitæna, Hina Kahats sonana, þá fenguð þeir borgið þær, er þeim hlottnöðust frá Efraims kingfísl. Þeir gáðu þeim síkem sem var gríðast aður víksekra og beytilandið er að hennilá á Efraim geser og beytilandið er að hennilá, kipsaim og beytilandið er að hennilá og bethóron og beytilandið er að hennilá fjórar borgir. Frá kingfísl lands, elgteki og beytilandið er að hennilá Gibbitón og beytilandið er, er að henni lág, og beytilandið er að henni og Gat Rimmon og beytilandið er að henni lág fjórar borgir. Frá Hálri, Kingfísl, Manasi, Tanak og beytilandið er að henni lág og Íbliam og beytilandið er að henni lág, er borgir. Ættir hinna kathassonana hlutu þannig tíu borgir alls og beytilönd er að þeim lágu. A ættum levitanna fengur Gersson sínir frá hálfri kynkvísl manasi. Gólan í basan grífast að vígsekra og beitilandið er að henni og bestera og beitilandið er að henni lág tvær borgir. Frá Ísakars kynkvísl, Kísjón og beitilandið er að henni lág. Dabirat og beitilandið er að henni lág, Jarmut og beitilandið er að henni lág og en Gannim og Beytilandið er að henni lág fjórar borgir. Frá Assef Kingvísl, og Beytilandið er að henni lág, Abdón og Beytilandið er, er að henni lág, og Beytilandið er að henni og Rehóp og Beytilandið er að henni lág fjórar borgir. Frá Naftali Kingvísl, Ketis í Galileu, Grifastað Víksvekra og Beytilandið er að henni lág, Ham og Dór og Beytilandið er að henni lagu, og Kartan og Beytilandið er að henni lág þrjár borgir. Þannig hlutur Gerson í þar eftir ættum þeirra, þrettán borgir alls og Beytilandið er að þeim lágum. Ættir Merari svona þeirra Levi svona er ennúru eftir fengu frá Sebulons kingvísl. Jokniðam og Beytilandið er að henni lág, og Beytilandið er að henni lagu, Dimna og Beytilandið er að henni lagu, og Nahalald og Beytilandið er að henni lág fjórar borgir. Frá Rúbins Kingfist, Beser í Eyðimörkinni, gríðast að Víksekra og Beytilandið er að henni Jassa og Beytilandið er að henni lág, Ketimót og Beytilandið er að henni og Mefat og, og Beytilandið er að henni lág fjórar borgir. Frá Gads Kingfist, Ramót í Gíliad, gríðast að Víksekra og Beytilandið er að henni lág. Mahanaim og beytilandið er, er að henni lág, og, og beytilandið er að henni og Jáser og beytilandið er að henni fjórar borgir alls. Þannig fengu meðan í sinir eftir ættum þeirra, þeir enn voru eftir að vættum levitana í sitt hlutskifti tól borgir alls. Borgir þæri levitannir fengu inn í eignarlöndum í voru 48 alls og beytilöndin er að þeim lágu. Og allar þessar borgir voru hverum sig ein borg með veitilandi umhverfis var svo um allar þessar borgir. Drottin gaf Ísrael allt landið er hann hafi svarið að gefa feðrum þeirra og þeir tóku það til egnar og settust það rað. Og drottin lef það búa í fríði á alla vegu öllungis eins og hann hafi svarið feðrum þeirra. Enginn af öllum óvinnum þeirra fekk staðist fyrir þeim. Drottin gaf alla óvinni þegar í hendur þeim, ekkert brást af öllum fyrirheitum þeim, eða drottin hafi gefið húsi Ísæls þau rættust öll. Bókar lók, 20. annarkabli Þá kallaði Jósúa, Rúpiníta, Gavíta og Halva Kingvís manasi fyrir sig og sagði við þá. Þér hafið haldið allt það sem móssi þjótt drottins bauðiður, þi hefði ok hlýtt röddum í í öllu því er ég hefði þír réðu lagt þenna langa tíma allt fram að þennan dag hafi þér fylgi veitt bræðrum og varrétt hlýni við boðor drottnings gurisíðar en nú hefur drottinn guðiðar veitt bræðrum mínumar hvíld eins og hann hæði þeim snúið því nú að leyf og fari til tjaldaveiga til eignar lands síðar þess er mósé þjóð drottnings gafiður hinum einn jörðanar Gæti þess einingis að þér haldið vel bóðar og lögmál er Mósi þjótt dróttins fyrir yður lagði að þér elski dróttin guðiðar, gangið ávalt á vegum hans, geymið bóð hans, haldið yður fast við hann og þjónið honum af öllu hjarta og af allir sálu íðar. Síðan blessaðu Jósúa þá þá burt fara og þér heldu til tjálfa sinna. Hálri ætkvísl manasi hafði Mósi gefið land í basan, en hinnum helmignum hafði Jósúa gefið land með bræðrum þeirra vestanmegin Jórdanar. Og þegar Jósúa lið þá burt fara til tjaldasinna, blessaði hann þá ennfremur og sagði við þá, hverfi nú aftur til tjaldaiðar með mikil auðæfi, mjög mikinn fjenað með silfur og gull, eyr og járn og með mjög mikil af klæðnaði, Millið bræðrum miðar nokkru af því er fyrir hafi tekið að herfangi af óvinnum miðar. Þá snýru þeir rúpin sínir, gaf sínir og hálf ætkvísl mana sig aftur og skildu við Ísajusmenn í Síló sem er í Kanannlandi og heldu til Gíleans lands, eignar lands síns þar sem þeir höfðu fest bígr eftir boði dróttins er Mósé flutti. Er rúbinsýnir og gadsýnir og hálfættkvísl manasi komi til hérassins við Jórdan sem er í kanalandi, reistu þér þar alltari við Jórdan og var það mikið til að sjá. Ísæðismenn fengur þá svo látandi fregd. Sjá, rúbinsýnir og gadsýnir og hálfættkvísl manasi hafa reist alltari við landamerikanalands. Í héröðunum við Jórdan, þeim megin er Ísæðismenn eigalandi. Þær Ísraelsmenn spurdu þá þá safnaðist allur líður Ísraelsmanna saman í Síló til þess að fara í móti þeim til hernaverf. Þá sendu Ísraelsmenn Píníhas son Elesar prest til Rúbins og Gals og hálfrar ætt kvíslar til Gílihas Og með honum 10 höfuðsmenn einn höfuðsmann af ætt hverri af öllum þingkvíslum Ísrails var hver þeirra höfðingi yfir rættum feðra sinna með þar þúsunda Ísæls. Og ef þau komu til Rúbenssona og Gadssona og hálrar ættvíslar manasi til Gíljadalands, þá mæltu þeir við þá á þessa leið. Svo segir allur söfnuður dróttins. Hvílík er svo ótrú mennska sem þér hafið syngjað guði Ísæls að þeir í dag hafi snúið yfir burt frá dróttni er þér hafi reyst yfir alltari að þeir í dag hafið gjört uppreist gegn drottni. Eru þess ekki nógur glæbu sá að við er tilbáðum peór og höfum við ekki hreinsað oss að þenglæð fram á þennan dag. Enda kom flá hann yfir sögnu drottins vegna hans og þeir snúiðiður í dag burt frá drottni. Mun þá svo fara. Þeir gjöraði í dag uppreist gegn drottni og á morgun mun hann útelga reyði sinni yfir allan Israels. Ísraels. Ef land það er ósinn, er þeir hafið hlotið til egnar þá komið yfir í egnalan dróttins þar sem búð drottins hefur aðsetur og sér til meðal vor en gerð ekki uppreist gegn dróttni og gerð ekki uppreist gegn oss með því að reysa yfir alltari annað en alltari dróttins guðsvós kom ekki reyði guðs yfir allan söpnuð Ísæls þá er Akan Séraksson fór svíksamlega við því bannfærða Hann dó ekki einn fyrir glæbsinn. Þá svörðu þeir rúbinsinn og gæðsinnir og hálf ættkvísl manasi og sögðu við höfningja Ísæls þúsunda. Drottin, hinn mátti guð, drottin, hinn mátti guð, hann veit og Ísæl skal vita það. En það er í uppreisnar eða svík sem við drottin, þá hjálpa hann oss eigi í dag. Við höfum ekki reyst oss alltari til þess snúa og spurt frá drottni. Ef það er til þess að færa brennifórn og matfórn eða til þess fórna þar heilafórnum, þá hefni drottin þess. Heldur höfum við gjörð það af hræðislu við hvernig kynna að fara með því að við hugsuðum, síðarkynnu, sínir eða að segja við sonu vora. Hvað kemur drottin Íslariskuð yfir við? Drottin hefur sett Jórdan sem landamerkimill í vor og yðar Rúbenssona og Gadssona. Því að reyði engar hlut held í drottinni. Kynnu þá sínir yðar að koma sonum vorum til þess að hætti að óttast drottin. Fyrir því sögðum við er, skulum reysa hans ekki til brennifórna og ekki til sláturfórna. Heldur skal það vera til vitnis fyrir oss og fyrir yður og fyrir niðjavora eftir oss að við viljum gegna þjónustu drottins fyrir augliti hans. Þeir brennifórnum vorum, slátum fórnum og hyllafórnum og að sínur yfir geti ekki á sílan sagt við svona vorra til reið enga hluteld í drottni. Og við er hugsuðum, ef þau síðar mæla svo til voru og niðja vorra, þá munum við segja, lítið á lögunina á því drottins altari sem feður vorur hafa gjörð. Ekki til brennifórna eða sláðurfórna heldur átti það að vera til vittnis fyrir oss og yður. Því fer fjarri að við erum vildum gjöra uppbraust, drotni og snúa á spurt frá drottni í dag með því að reisa alltari til brennifórna, matfórna og sláðurfórna. Annað en alltari drottins guðsfors það er stendur fyrir framan búð hans. Þegar Pínihas, prestur og höfðismenn safnaðarins, höfðingjar Ísæðis þúsunda sem með honum voru herðu ansur þau er Rúbins sínir og Gads sínir og Manassi sínir veittu þá letu þér sér það ver líka og Pínihas, sonur Eliasar, pressaði við Rúbins sonu og Gads sonu og Manassi sonu Í dag höfum við sannrengt að drottin er meðalvor þar sem þér hafið ekki sínt ótrú mennsku gekk drottin í þessu Nú hafið þeir frelsað Ísahelsmenn undan hendi drottins. Síðan snýri sonur Eliasal Press og höfusmennir heim aftur frá Rúbinsonum og Gadssonum í Gíliðalandi til Kananlands til Ísahelsmannna og farðu þeim þessi svör. Letu Ísahelsmenn sé það vel líka og þeir lofuðu guð og hugðu ekki framar á að fara herfur að móti þeim til þess að eigða landað er Rúbinsonir og Gadssonir byggu í og rúbinsýnir og gaðsýnir nefndu alltaf í vitni því að það er vitni þess milli vor að drottin er hinn sann í guð. Kabli. Löngum tíma eftir þetta þá er drottin hafði veitt Ísrael frið fyrir öllum ofunum þeirra, hringin í kring og Jósua var orðin gamall og nýjinnan aldri, þá kallaði Jósua saman allan Ísrael, öldunga hans og höfningja, dómendur hans og tilsjónamenn og sagði við þá Ég gjörust nú gamall og aldur nýinn því sjálfur séð allt það sem dróttin Guð yðar hefur gjöld öllum þessum þjóðum yðarvegna því að dróttin Guð yðar hefur sjálfur barist fyrir yður sjáumir hlutjesti hef ég útlutað yður til handa löndum þessara þjóða sem enn eru um eftir ættkvíslum eða til egnar og löndum þjóðana sem ég hef eitt að frá Jordan til hafsins mikla gegn sólar setri. Og dróttin guð íðar mun sjálfur reka þá burstrá frá íður og stökkva þeim undan íður og þér muni fá landeyra til eignar eins og dróttin guð íðar hefur heitið íður. Reynist nú mjög staðfæstrið því að halda og gjöra allt það sem ritaðir í lögmálsbog Mósi á þess að víkja frá því til hægri nýja vinstri svo að þér blandist eigi við þessar þjóðir sem enn eru eftir hjá yður. Nefnið egi guðið þeir á nafn, svergið egi við þá, þjónið þeim egi og fallið egi framfyrir þeim, heldur haldið egiður fast við dróttinn guðiðar eins og þér hafi gjört fram á þennan dag. Fyrir því stökti dróttinn undan yður miklum og voldumum þjóðum og enginn hefur getað staðist fyrir yður fram á þennan dag. Einn yðar eftir þúsund því að drottin Guð yðar barði sjálfur fyrir yður eins og hann hefur heitið yður. Gæti þess því vandlega, líf yðar liggur við að elska drottin Guð yðar. Því eftir gjörist frá hverfir og samla yður leifum þjóða þessara sem enn eru eftir hjá yður, mægist við þær og blandist við þær og þær yður, Þá viti fyrir víst að dróttin Guð yðar mun eigi halda áfram að stökkva þessum þjóðum burt undan yður, heldur munu þær verða yður snara og fótakebli, svipa á síður yðar og þyrnar í augum yðar, unns þér eruð ammáðir úr þessu góða landi sem dróttin Guð hefur gefið yður. Sjá, ég geng nú veg allrar veraldar, En þér skuluð vita af öllu hjarta og af allir sálu í að ekkert hefur brugðist af öllum þeim fyrir heitum er drottin Guð í hefur gefið í þur. Öll hafa þau ræst, ekkert að þeim hefur brugðist. En eins og öll þau fyrir heit sem drottin Guð hefur gefið í þur, hafa ræst á í þurr. Eins mun drottin láta allar hótt hann í sína rætast á í þurr. hefur gjöðrætt í þurr úr þessu góða landi sem drottin Guð í hefur gefið í þur. Ef því rjúfið sáttmála dróttins guðsýðar, þann er hann fyrir yður og farið og þjónið öðrum guðum og fallið fram fyrir þeim. Þá mun reyði dróttins upp tendrast í gegniður og þér munu fljótt hverfa og landinu góða sem hann hefur gefið yður. 24. kapli Jósúa stemdi saman öllum allt kvíslum Ísæls í síklem og kallaði hann fyrir sig öldunga Ísæls og höfingja hans Dómendur hans og tilsjónar og þau gengur fram fyrir auðlít Guðs. Þá mælti Jósúa við allan lífinn. Svo segir drottin Ísales Guð. Forfjöðuríðar bjöku í fyndinni fyrir handan Efrað, þeir Tara, faðir Abrahams og Nahós og dyrkuðu aðra Guði. Þá tók ég Abraham forfjöðuríðar handan yfir fljótið og let hann fara fram og aftur um allt kanaland og ég markvaldaði kín hans og gaf honum Ísak. Og Ísak gaf ég þá Jakob og Esau. Og Esau gaf ég seyrfjöll og hann skildi taka þau til egnar, en Jakob og sinir hans fóru suðu til Egiptalands. Síðan sendi ég Mósi og Aron og löst Egiptaland með undrum þeim er ég framti þar. Síðan leti ég veiður út hafan. Ég leti feður eða út af Egiptalandi og þér komuð að sef hafinu. En Egiptar veittu feðrum í þar eftirför með vögnum og ritturum til hafsins. Þá rópuðu þeir til drottins og ég setti myrkur milli yðar og Egipta og lét hafið falla yfir þá svo að það höldi þá. Og þér sjáuð með eigin augum hvernig ég fór með Egipta. Eftir það dvöldu þér langa hríð í eðimörkinni. Síðan leti ég yður inn í land Amorita sem byggu hinum með Jordanar og þeir börðust við yður, en ég gaf þá í hendur yðar og því að tóku landpera til egnar og ég eitti þeim fyrir yður. Þá reis upp Balag Sigbórsson, konungur í Móab og barðist við Ísrael, sendi hann þá og létt kalla Bíliam Beórsson til þess að börva yður. En ég vildi ekki heyra Bíliam og hann blessaði yður þerta móti, frelsaði yður þannig úr höndum hans. Þá fóruð þér yfir Jórdan og komu til Jeriko og Jeriko búar börðust við yður þeir Amorítar, Perisítar, Kananítar, Hetítar, Gyrgasítar, Hefítar og Jebusítar en ég gaf þá í eðar hendur. Þá sendi ég skelving á undan yður og stökti Amorítakónungunum tveimur burt undan og horki kom þá sverð þitt í bógið þinn þessu til leiðar. Yi gafuður land sem þér ekkert höfðu fyrir haft og borgir sem þér höfðu ekki reist en tóku yiðu samt bórfæsti þeim og língarra og olíutré sem þér hafi ekki gróðu sett en njótu nú ávaksta þeirra Óktist því dróttinn og þjónið honum einlæglega og dýggilega og kastil burt guðum þeim er feður viðar þjónulei fyrir handan fljóti og í ekiftalandi og þjóni dróttni En líkiður ekki að þjóna drottni kjósi þá í dag hverjum þeir viljið þjóna, hvort heldur guðum þeim er feður eða þeir er bygguð fyrir handa fljótið eða guðum Amorita hver land þínu byggið. En ég og mínir allt menn munum þjóna drottni. Þá svaraði líðurinn og sagði, fjarri séð það orsaði yfirgefa drottin og þjóna öðrum guðum, því að drottin er vorgguð, Hann sem leitt hefur oss og feðurvora af ekiftalandi og þrælahúsinu og gjörð hefur þessi miklu undur að oss ásjáandi og varvitt oss á allir þessari leið sem við höfum nú farið og meðan allra fyrir að þjóða þar sem við höfum lagt um leiðvora. Og dróttinn stökti burt undan oss öllum þjóðunum og amorítum í búum landsins. Við erum viljum einnig þjóna dróttni því að hann er vor Guð. Jósúa sagði þá við lífinn. Þér getið ekki þjóna drottni því að hann er heilagur guð. Vandláttur guð er hann, hann mun ekki umbera mískjörður og syndir. Ef þér yfirgefi drottin og þjónið útlendum guðum, þá mun hann snúast gegn og láta ylt yfir yður koma og tortíma yður í stað þess að hann áður hefur gjörð vel til yðar. Þá sagði líðurum Jósúa, nei því að drottni viljum við er þjóna. Þá sáði Jósúa við líðin Þér eruð vottar að því degð sjálfum yður að þér hafi kosið að þjóna drottni. Þeir sögðu við erum það. Jósúa sáði kastinu burt útlandu guðunum sem hjá eru og neyið hjörtu yða til drottins íslæðars guðs. Lýðurinn sáði Jósúa drottni guði vorum viljum við þjóna og hlýða hans röttu. Á þeim degi Gjörði Jósúa sáttmóla við lífinn og setti honum lög og rétt þar í síkem. Og Jósúa rítaði þessi orð í lögmálsbók Guðs, tók þín að og resti þar upp undir eikinni sem stóð í helgidómi drottins. Og Jósúa sagði við allan lífinn. Sjá stend þessi skal vera vittni gegn oss því að hann hefur heyrt öll orðin sem drottin hefur við oss talað og hann skal vera vittni gegn yður til þess að þér afnýttið ekki Guðiðiðar. Sýna lét Jósua fólki fara hvern til síns óðals. Eftir þessa atbyrði andaðist Jósua Núnsson þjótt dróttins hundrað og tíu ára gamall og var hann grafin í eignalandi sínu hjá Timnat Sera sem liggur á Efraim fjöllum fyrir norðan gasfjall. Ísrael þjónaði dróttni meðan Jósua var á lífi og öldungar þeir er lífu Jósúa og þekktu öll þegar verk er drottin hafi gjört fyrir Ísrael. Ein Jósef sem Ísraelismenn höfðu haft með sér sunnan af Egiptalandi, grófuð þeir í Sikhem í landsbyldu þeirri sem Jakob hafi keft af sonum Hemors föðu Sikhems fyrir 100 kesita og var hún eign Jósef sona. Eðasar, sonur Arons, andaðist og var grafin í Gýbygu er átti Pínias, sonur hans og honum hafði verið gefin á Efraín fjöllum.